Jó reggelt! Ma a 2014 április elsője van és KED. A pontos idő 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Jó reggelt kívánok! Fiala János vagyok. Ennek még később lesz jelentősége. Ma a 2014 április elsője KED van. 6 perccel múlott reggel 7 óra. Kint 9-10 derülték A mai műsor sem Ajánlatos 12 éven aluljaknak Függetle attól, hogy Terep alig álltam meg, hogy a TV2 Termékmegjelenítés Programján szereplő Stál konyhája termék megjelenítés után ne fel stál Juditot személy megjelenítés, hogy vajon az ő műsora miért nem való 12 éven aluljaknak, hogy a TV2 termékmegjelenítés azt tüntette fel, hogy a stál konyhája termék nem ajánlott 12 éven aluljaknak, talán a kés vagy kés villaholó gyerek kezében nem való, ember nem tudja. Talán ezügyben mégse hívnám fel Karas Mónikát az NMHH elnökét, de ha valaki tudja a választ, figyelek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Még 120 másodpercig várom, utána pedig mutatnék valamit, ami azzal a borzasztó kifejezéssel, amit annak idején Vitrai Tamás is alkalmazott, de nem Vitrai Tamástól borzasztó, szóval legyen egy újabb történet, amely Orbán Viktor fodrászára, a parkolásra és mindarra, ami mögötte van hajaz. Kicsi, de mint csebben a tenger. 75 Akarjunk barkobbázni, hogy kitalálják-e, hogy milyen bejártás következik 0-30-ban? 55 Sajtettem mondani a telefonszámot, 353 90 451 353 9451 40 Álmosaknak tetszik lenni, 25 Ha Fiala úr, hogyha lehet tippelni, akkor én Rogán Antal valami megnyilvánulására. Rogán Antal fodrásza? Hát, nem. Után... Rádió telefon. És kivel beszélek, hogyha hát, ebbe beszélesz? Aló, aló! Aló, aló! Ki is mit szeretnél, mert jó lenne, aki szállnál a vonalba? Jó napot! Ez a próba járat a négyes metróvonalán jelentkezem. Na. Jó napot kívánok, örülök, hogy hallom Önöket, Orbán Viktor vagyok. Én megismertem a hangját így másodszorra. Jelenkezünk. Jó napot, hogy vannak? Köszönjük szépen, még jól. Ha azt kérdezik, és most szeretnék nem félreérthető lenni, hogy hogyan lehet Orbán Viktort megnevelni, hogyan lehet Orbán Viktort Móresre tanítani, akkor a válaszom az így. Ha népmese lenne, nem tudom, ha, hogy Parti Nagy Lajos megírja-e. Ha népmese lenne. Oh, oh, oh, oh, oh. A túlhatalmas miniszterelnök és a tökös csávó története a négyes metró megnyitása előtt. beszélek, hogy beszélek. halló. Hallo, halló. is Jó Jó napot. In the Öregut. Haló, haló, Nem lehet hallani. Vagy fordítsa oldalra, vagy valagy a telefonját, vagy szálljon ki a vonalba, mert nem lehet hallani. No Zenei betétként, hát bezudott eszembe, de. Rain. Segedkivel, akkor senkinek nem a Nem most ez jó most lesz. Ez a haló-haló jelentkezem. Ez a ez a katona Nem, ez egy általában a katona. Katona viselte, az csak a második felvonás. Az elsőt azért nem mondom, mert őszintén de bántó. És nem a miniszterelnökre lenne bántó, de bárkire. De a miniszterelnökre természetesen, különösen. Ő prímus pares. akkor is, ha nem annak megfelelően viselkedik, vagy hogyha éppen annak megfelelően viselkedik. És ha most azzal jönnének elő, hogy mi van fialat, te akarsz nevelni, akkor tudnék hivatkozni, aki azt mondja, hogy nem szagolni tanítani amikor beírnak az ellenőrző könyvbe, hogy büdös a gyerek, mert nem mosogszük. A magabiztosság majd a nagy nyilvánosság előtt bekövetkezett esemény kapcsán egy olyan zavar, amely zavar miatt nem áll ki senkivel se vitatkozni. Ez zavar a köbön, most ez a katona viselt ember. Look at the hill, there is a castle. It was the old king's residency. We have no more kings because Hungary is a parliamentary. Én nézdek nekem, de én azt mondom, hogy ebben, mint ebben a tenger benne van az egész ország és benne van az egész vidész. A Jó kedvé kívánok. Hello, les Orbán de azért nem les vitázni. tudják, hogy tőlem nem áll távol a pszichologizálás. Ebben benne van minden. Jó reggelt! Jó reggelt! vagyok. Um, ez a Orbán Viktor nem bevigatkozás, ez azért annyira ellentmondásos, mert pont egy olyan kort szeretne visszahozni, a két háború közötti kort, hogy az én nagbabám is élt, és engem úgy tanított még enni, hogy két könyvet kellett szorítani a hónom alá, úgy kellett bánni a késsel villával. Tehát ezért ennyire ellenmondásos, mert ahhoz képest, amilyen kort vissza akar hozni, annyira nem tud úgy viselkedni. Igen, én azért ilyen messzire nem mennék, én azt venném ki az ön szövegéből, fettelem, nem tud viselkedni. Igen. Illetleg nem akar viselkedni, mert ő a miniszterelnök. Na most... Hát, hogy van, lehet, hogy van olyan, amikor ő... ő tud úgy viselkedni, mint amilyen kort vissza, szeretne hozni? Nem, nem, nem, ez, ez túl, ez túl ez túl gondolása annak tehát hogy mondjam ez nem ez több annál, mint ami a történetben van, így is elég van a történetben mutassuk meg még egyszer és utoljára. És kivel beszélek, ha ebben beszélek? Aló aló. De ti ki vagy és mit szeretnél, mert jó lenne, a itt szállnál a hónapba? Jó napot! Ez a próba járat a négyes metró vonalán jelentkezem. Na. Jó Ezen napot kívánok, is. örülök, hogy hallom önöket, Orbán Viktor vagyok. Én megismertem a hangját egymás másodszorra. <laughs> Jelentkezünk. Jó napot, hogy vannak? Elnézést, ön már az előbb is telefonált, és az előbb is önbe folytottam a szót viszont hallásra. Viszont hallásra. Vannak olyan szituációk, amelyek egyébként önmagukért beszélnek, és nincs rajtuk gibbet beszélni. Gyön, jó reggelt, már csak törtán, hogy fordítva beszélt a mikrofonba bomba Látszik a hogy Szeretném, ha értenék, hogy én nem kinevettem Orbán Viktart, és nem szórakozom rajta. Azt írja Tölgyesi Péter függetle attól, hogy mi a véleménye erről a Tibornak, hogy megtévet valóságérzékelés. Ez a metro vezető fülkéjében való viselkedés ez a totális megtévet valóságérzékelésről szól. És pont. Ha én viselkednék ott, rólam ennyit ennyit. Nem én ültem ott. Így jó reggelet és a kibeten rád, mikor azt mondja a válasz, hogy hát még jól vagyok. Nem? Gondolja? Az nem, az nem, de nem. tényleg ezt nem, nem, nem. Hát abban benne van az, figyelj, gondoljon abba bele, hogy az első nap mindenki attól fél, hogy történik valami. Ha belegondol abba, hogy a magyarok mennyire várták ezt a metró, csak hogy lássák, hogy nem citromvízű banáról van itt szó. Hát 500 ezren utaztak ezzel a metróval, tán az első három nap alatt, 500 ezer ember az irtózatosan sok. Az ennek az országnak közel az 5 százalék, amiközben a, azért nem mindenki Budapesten él, de gondolom számosan feljöttek vidékről, és ez egy óriási dolog. Igen, nem, én csak arra gondolom, hogy utána a miniszterelnököt, utána kívül elküldte, és akkor utána viszont... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ebben, a, ebben a hangban egy olyan józa magabiztosság volt, és nem szeretném túlértékelni, bár én tudnék így viselkedni hasonló szituációban, beleértve amikor azt mondja, hogy másodszorra megismertem a hangját Mindenki leül nem pecsek kerül Minden olyan tettek, mitől késő szemvet hogy nem tökéletesen kialakulása És most nem is gondol, csak alfában orkol, csak termel azért hogy egy perccel előtt költse ki a világ szörnyi folyását A központok kapta, hogy maga rakja, érlelje szerényen, üldögéljen egy régen. Már rekedez a burkat, előbb egy durva lelkületi egyén, perverz és kretén, ő és férfi egyben, s ha úgy hozza, kettően lesz majd az én. Mennyi mindent megoldottam, mégis itt ülök, egy nagyra kászolom. Elnézést. Mozgás egy pontban messze, Felém megmentem, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, Félyetek. zsíros, álmos, lángos ország, Sár Ma pelenkázod, végvehagyott életek. Pont itt megyed, látod, pont itt megyed, látod, pont itt megyed, haladnél. Konyd a szemed, otthon vagyunk akartam mondani, de most már. Annyi mindent elromtottam. Mégis itt ülök a háztetőn. Van. Valami mozgás messze. Bébetűsök és virtuális Bébetűsök egyébként hallgatnak. Megértem. Mondanám, ezt teszi a hatalom, de nem mondom, mert nem feltétlenül ezt teszi a hatalom, de Orbán Viktorral ezt tette a hatalom. ismét küldhet nekem e-mailt az a hajdangolt országgyűlési képviselő, aki azt mondta, hogy hát bizony a titanik orrát el kellene másféleképpen fordítani, amikor a parkolásba esett szó. Köszönöm. Halló, jó reggelt! Nekem kettő jutott az egész szembe. eszembe. Tök és arogáns. Mint ahogy ez az egész négy év kormányzása erről szólt, tök hendélyes, arogáns. nekem másról szól, azt dadogva megpróbáltam elmondani. Szabad, nagy láthatja a nagyváros, költőtől van a töltőtől. Én meg egy kis rakendor, maradékot szombathol, hozok kislából, skámba. Csaba Laci, a köszönöm. Csaba Laci, a köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. köszönöm. hogy mindazok számára, akik én most, euh, mint hogyha felföcskölném az állókat, akkor mit gondolnak, miközben egyébként Orbán Viktor viselkedéséről ők is ugyanazt gondolják, mint én. Csak azt hitatják el, hogy én ezt a kritikát megtehetem, én ezzel a kritikával élhetek. Én azt gondolom, hogy amit én ma mutattam önöknek, az nem igényel kommentált. Ha összekötjük a történettel, akkor két egyenes között, vagy két pont között meg lehet húzni az egyenest. És csak azért teszem hozzá, hogy a tévedés kockázatával, mert Orbán Viktor nagyjából 5-6 évvel fiatalabb, mint én, fenntartom neki azt a jogot és lehetőséget, hogy akár csak én, öreg kutya is tanuljon kunstokat. Hajrá, miniszterelnök úr! Hogy nem fáj pedig sem, és nincsen bolsz, meg senki a földedet. Györöngyök közt, éjjel megyek, csak a holdam jöhet vele. Nagyjából lejutottunk Orbán Viktor történetével, Rogán Antal barátnőjének necfarisnyájához. Mondom, hogy nem. Ne felejtsék el, amik idén Orbán Viktor azt mondta nekem, miután keményen leszoltam Rogán Antal nőjének necfarisnyáját, mint alkalmatlan viseletet, hogy kérje elnézést. A mai fél órában nagyon vigyáztam arra, hogy az én számot semmi ne hagyja el, ami miatt elnézést kérne. Kérnem Orbán Viktortól, hogyha egyszer találkoznék Rogán Antallal, és azt kérném tőle, hogy hozzon össze a miniszterelnök úrral, mire a miniszterelnök azt mondta, hogy egy ekkora fa, és nem fejezem be. Nem beszélgetek, mint hogy annak idején Rogán Antall ezt mondta abban a társaságban. És akkor nekem egyből eszembe jutott a necvarisnya. Én ma ilyet nem mondtam. Nem voltam a zsidó aki leszólta a vidéki bunkót, mert nem vagyok zsidó Azért hívott Sifer András meg ki isni fog, de ezt most nem tudom megmondani. Az SBP Systems kft támogatta. Mert? Ne. A negyi után... voltam. És kivel beszélek, hogyha ebben hát beszélek? Aló, aló. Aló, aló. Ki vagyis, mit szeretnél, mert jó lenni a kiszállnál Jó napot. Ez a próbajárat a 4-es metró vonalán. Jelentkezem. Na. Jó napot kívánok. Örülök, hogy hallom Önöket. Orbán Viktor vagyok. Jó napot! Hogy vannak? Köszönjük szépen, még jól! Én soha se tagadtam azt, hogy van hajlamom a pszichologizáláshoz, aminek az alapja nagy valószínűséggel a saját életem. Én 17 éves voltam, amikor elmentem a gyerekklinikára, és csak életlenül nem lettem a popper, nem betegem, mert beteg nem voltam. És aztán ez a kapcsolat nem az első emberrel, de a legutolsóval kitartott, mint mostanáig. Ma már inkább referencia. Kontroll. Amire én azt gondolom, hogy szükségem van. Hát elteltem. Közben majdnem 40 év. Egy év ilyen borzasztott. Én azt gondolom, hogy van jelentősége az emberi tényezőnek, egyáltalán az, hogy ki milyen, annak van jelentősége. Mint akkor, amikor te megismerkedtél egy lányjal, és az édesanyád, vagy az édesapád megismerkedett vele, vagy a barátoddal, és akkor azt mondtad, hogy barátkozz vele, vagy ne barátkozz vele. Mint ahogy veled kapcsolatban is abban a bizonyos ellenpéskönyvben nagyon sokan megnyilvánulnak, amit te nem szeretsz, de attól függetlenül tudod nagyon jól, hogy azon kívül, hogy neked van saját magadról egy önképed, másoknak is van rólad egy te képed, és hogyha az nem ugyanaz, mint a te képed, akkor én legalábbis ezen, ha hasonló könyvíródna rólam, ami szinte kizárt, elgondolkodnék. A múlt héten volt egy, én is a a múlt héten volt egy összeállítás, amit nagyon szégyeltem ami azzal volt össze, összkapcsolatos, hogy Orbán Viktor állítólag való az úttörök áruház környékén jár Fodrászhoz. És amikor ő Fodrászhoz megy, akkor kiveszi a tek ezeket a Demszki-féle szölöpöket, bemegy, kijön, Feláll az autó a járdára. És aztán kaptam egy hajdan volt Fidesz-es országgyűlési képviselőtől, aki a műsoromat hallgatja egy levelet, hogy hát tényleg elfáradtam, mert aki ebben képes egy egész műsorban vagy annak egy másfél-két órájában fürödni a valami nem stimmel én pedig jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a mai politikai felvilágban azok akik meghatározzák az ország életét azok milyen emberek levittem a hangsúlyt azt kérdezem tőled, hogy érthető vagyok-e vagy szerinted ennek semmilyen jelentősége nincs közelebb kéne van elég közel vagyok é, nem Jó, tudom, mert én hallak téged elég közel van? Annak nyilvánvalóan van jelentősége, hogy egy közszereplő, egy vezetőpolitikus, egy miniszterelnök mennyire, hogy mondjam, urhatnán módon viselkedik. De speciális, lesz, hogy ő most a ö, fodrászához megy, mint egy védett személy, és akkor a parkolást hogyan tudják biztosítani. Ez őszintén, szóval ebbe szóval nem, nem ez az, amivel Orbán Viktor meg kéne találni, Még ilyen szempontból sem. Mert... Ö, azért nagy felvezetés és felhajtás volt korábbi miniszterelnökök és államfők esetében is. Nekik sincs mentségük az én szememben. mentségük, csak ugye erre szokták azt mondani, hogy a biztonságuk szavatolása miatt ezért itt maga a jog megengedi azt, hogy itt bizonyos szabályokat átájának. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy miniszterelnöknek már csak azért is az egész szereplésével közvetít valamiféle magatartást magáról a hatalomnak, az emberekhez való viszonyáról. Bármennyire adott esetben jogszerű is az eljárása, nyilván nagyítóval kell nézni azt, hogy milyen gesztusokat tesz. Ennyi. Kevés miniszterelnöknek volt ilyen nagyítója, vagy kevés miniszterelnöknél maradt meg ez a nagyító, azt követően, hogy miniszterelnök lett? Hát én úgy emlékszem, hogy azért Ponyula az Tondyula. törekedett rá, tulajdonképpen Antal József is. Igen. Igen. Nem túl jó arány. <gül> Tehát az kötekedés, ha az ember azt mondja, hogy végül is van fodrászat a parlamentben, a fodrászházhoz jöhet. És egyébként pedig, hogyha az újságírók, akik ezt észrevették, mert ez hbg44.hu volt emlékezetem szerint, akik ezt a történetet felplankolták, vagy édesanyám mondaná, nem kapnak választ arra, hogy ez miért történik így. Arra nyilván nincs magyarázat, hogy az újságíró ilyenkor miért, miért, ne, miért nem kap választ. Azt én el tudom fogadni, hogy valakinek még az előző, mondjuk úgy, hogy nem miniszterelnök életéből van egy bejáratot, fodrász, és. Most meg... lehet, hogy Orbán Bütikofer, hogy be. Simán, miért ne? Miért ne? Jó, És van. akkor miért menne ő a parlamenti fodrászhoz, van neki sajátja. Harmadrészt én azt is meg tudom érteni erre, mondom még egyszer, volt példa az ő hivatali elődei, meg az különböző köztársasági elnökök esetében is, hogy azt mondja a biztonsági szolgálat, amit most ugye Teknek hívnak, és ő a van rendelve történetesen, Szerintem ezzel érdemesebb lenne foglalkozni, mint a fodrászával, de mindegy. Ö, azt mondja, hogy a védelmét másként nem tudja megoldani, hogyha beparkol a Semmelweis utcába, vagy a Városháza utcába, akkor nem tudja megoldani a védelmét. Mit tudom én? Nem értek hozzá, nem értünk hozzá. Tehát én ezt az esetben el tudom fogadni. A kérdés az, hogy miért nem, miért nem annyira vagány a miniszterelnök, hogy talán egy olyan megoldást, ami lehet, hogy egy picit kockázatosabb, de mondjuk legalább az a, a kültségre. Egyetlen egy történet jutott eszembe egyébként, ahogy itt mondtad, hogy nem helyes még akkor sem, hogyha a hivatali elődei is csináltak ilyeneket. A rendszerváltás előtti utolsó miniszterelnöknél Német Miklósnál volt az, hogy már talán már kísírták a választásokat, lehetett tudni, hogy nem fog hivatalban maradni, és akkor született egy cikk arról, hogy a miniszter tanács ülésére, akkor még ugye így hívták úgy készül, hogy van egy 75 négyzetméteres lakása és a konyhában olvasgatja az anyagokat és írogat um, amint összeült az új parlament, megtörtént a kormányváltás a sajtóvírek szerint ő el is költözött egy villába, mert megtehette viszont nagyon vigyázott arra hogy addig, amíg hivatalban van addig, amíg, ha úgy tetszik, ő jeleníti meg a magyar államot az emberekkel szemben mert ő volt az utolsó, nem szabadon választott um, addig ne eltüntessen a kivagyiságával. Egy olyan részlet van, aminek kapcsán nem győztél meg, bár ez a megengedés, ami benned van, ez hat rám, de nem győztél meg. Az az, amikor valamelyik válogatott meccs után az iránt érdeklődtek, hogy ő talán amikor a Bajnai Gordona volt egy Áhólyban, ahol nem köszöntek egymásnak. És, én utána, és utána azt nyilatkozta a miniszterelnök úr, hogy ö, ő már sose lesz olyan, aki mert a tehát én Ez egy baromság. Én van, ez, ez, egy bar, ez lehet, egy baromság, de ez egy attitűd. Jó, ezzel, ezt én értem, tehát ebben nem Én utatkozom. azt látom, ahogy annak idején mondtuk, a szocializmusban, és ez ügyben nem változott sokat a világ, hogy a politikusok és a hatalmasságok hogy vesztik el azt a közvetlenségüket, amivel lehetőség sose értem. rendelkeztek. Én ezt értem. Én csak annyit próbáltam mondani, hogy ehhez képest az még mindig egy egyen jobb dolog, hogy kimegy egy polgári fodrászatba, és nem a parlamentben bágatja a séróját szerintem. Oké, okay, önmag... de most már ettől emelkedjünk el, én azt kérdezem, ennek, ennek, ennek van jelentőség, van jelentőség hogy valaki... Ebben nincs vita köztünk, ebben nincs vita köztünk. De például miért? Tehát, ugye rólad ez a könyv azt állítja, és nem a könyvet fogjuk elemezni, hogy te jóformán kritizálhatatlan vagy, illetőleg megjegyzed a kritikát, és azt követően, ha nem is bosszút állsz, de... Tehát nem is a könyv. elképesztő fasság, én tényleg nem akarok ezzel foglalkozni. E... Nem, nem akarok ezzel fogadni. De az a kérdés, hogyha egyébként egy is itt, lenne kéne de. de. Bőven miután én folyamatosan, amik most is kapok kritikákat, nagyon éles kritikákat, a saját pártomon belül is, és ezeknek egy van egy része, amiben feldühödök, van egy része, amiben feldühödök, és utána viszont tartok önvizsgálatot, van olyan, amit viccesen veszek stb. stb. én pontosan azt tudom magamra, és szerintem elég az, hogyha ezt én tudom, hogy, hogy talán túlságosan is foglalkozok mindenféle kritikákkal. Tudnék eh, Az nem? más kérdés, az más kérdés, hogy már itt tartunk, nyilvánvalóan ezt olyan embereknek az életben nem fogom tudni elmondani, akik eleve már én felé mondjuk előítélettel és már egy... Hogy majd De miért? Majd, így, nem tudom. Tehát ez nem az én dolgom. Tehát meg sem kísérelték, hogy úgy mondja megismerni a másikat soha. Ezen nekem nincsen dolgom. Tehát én azt is tudom, hogy Tehát most is a, akik befutó helyen vannak, vagy a párt vezetésében vannak, számos olyan figura van, aki nagyon élesen kritizált engem, és a, az egyik Ugyan. nekem az egyik legfontosabb ilyen hogy, hogy mondjam, szellemét támasz az elempén belül egy olyan ember volt, akivel én évtizedek óta vagyok, nem tudom milyen barátságban, és hát nála durvább kritikákat én nem kaptam senkitől még ezektől sem, akik itt könyvet írnak valószínűleg azért mert az, aki jobban ismer, az jobban mondjuk be, bele tud találni, mint aki mondjuk ezt meg sem kísérli, csak mondjuk szerzés miatt izégeti az embert hogy sokszor még a kritika is eléggé vicces, mert mellélő Mondhatják persze rám is azt, hogy bagoly mondja verébnek, aval a különbséggel, hogy én ezeket a konfliktusokat megpróbálom kibeszélni, de hogy ez ne egy magánbeszélgetésnek tűnjön, bár szerintem eddig volt az. Tüketlett, hogy minél lehetne magánbeszélgetés, az is sokat elárul valakiről és a pártjáról. Nem, én azt gondolom, hogy ennek baj jelentősége nagyon is. Hogy euh, én nem ma, nem tegnap, hanem nagyjából tegnap előtt jöttem rá, tehát nem olyan nagyon régen, hogy milyen mértékben hat ma. Ami sajnos 10 és 20 évvel ezelőtt is hatott, és a szüleinkre is hatott, legalábbis abban a közepben, amiben én éltem hatott, a sérelmi politizálás. Tehát az, hogy ő valamikor valakitől elszenvedett valamit, és azt, ha nem is adja vissza, sose felejti el neki, és Csepeli Györgyel az utolsó messzire jött ember, közt arról szólt, hogy ez a társadalom mennyire nem tudta feldolgozni se a tanácsköztársaságot, köztársaságból, se Trianont, se a második világháborút, se 56-ot, és ez túl sok ahhoz, hogy egészségben tudja megérkezni 2014-re. Ezzel megint nem fogunk vitába szállni, vagy fogok. De, és hogy egy picit a politikától függetlenítjük magunkat, akkor én azt tudom mondani, hogy ha valamilyen sérelem ér, én elég sokat tudok rajta rágódni, Um, nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs olyan típusú belemenés, amit nem jegyzek fel. Viszont az a helyzet, és ezt megfigyeltem az, nem tudom, az utóbbi 20-25-30 évben magamon, hogy amikor oda kell jutni, hogy valakire úgymond be van rágva az ember, és cselekedni kéne vele szemben, magyarul bosszút állni, az életben nem voltam erre képes. Olyan szinten nem, hogy például akikkel én ma együtt vagyok az MNP-ben, rengeteg kritikát pontosan azért kapok, mert hogy bizonyos helyzetekben még azon túl is hogy mondjam, túl tudtam kerülni belemenéseken, hogy, hogy az már a racionalitásnak a határát súrolta. Amit a meg a persze, tehát a, az, hogy mennyire traumatizált a magyar társadalom, ez, ez szerintem lassan közhelyszerű. Mennyire a... traumatizált a mai politika egy sifennek minden fiatal történet, új független attól, hogy a hallgatóimnak már a könyökén jön ki a történet, de én nem tudom elfelejteni azt, hogy uh, én 2001-ben a Kejfe Jancsiban, nem tegnap volt, megjegyzést tettem Rogán Antal nőjének a Neszharisnyájára, aki elkísérte őt Orbán Viktor akkor miniszterelnök évértékelőjére. Nem voltam. Nem érdemes ezt most hosszabban traktálni, megjegyzést tettem. Igazam volt, szerintem lehet, hogy bántó voltam. Mintegy, 5-6 évvel később a Szamos Marcipán teraszán találkoztam az alábbi kvartettel, Várhegyi Attila, Rogán, Antal trió volt, és Orbán Viktor. Hm. És kérdeztem, hogy leülhetek -e, mondta a Viktor. Igen, kérdeztem tőle, hogy eljönne a rádióvisoromban, hogy Orbán Viktornak Róla, nagyjából tizenkét készítőnek ezütt az eszébe, kérdezt, mondta nekem, hogy beszélje meg a kampány főnökével, mire rám nézett a rogán, és mondta, hogy én ezzel a fa, itt volt még két betű, nem beszélek. És akkor döbbenten néztek rám. <gül> és én pedig másodpercek alatt visszapörgettem az emlékezetem Rubik kockáját, és azt kérdeztem tőle, hogy ne szarisnya? Mire azt mondta, hogy az, ba meg. És akkor Orbán Viktor egészen többenten nézett rá, mint az az ember, aki azt mondja, hogy egy halványilag gőze nincs, hogy miről van szó. Szóval én elmeséltem neki a történetet, majd a szó szoros értelmében a térdemre csapott, és azt mondta, meg, kétőle bocsánatot. Ez másnap megtörtént, és aztán az égényet a világán nem történt semmi, és soha többet nem jutottunk ezen túl. Még váltottam Rogán Antallal néhány szót erről, de sose bocsájtotta meg, hogy én 1999-ben, mint Orbán Viktor kabinet főnökével a Csillaghegyi strandi és egyéb történeteiről beszélgettem vele, de úgy érezte, hogy én két évvel később olyasmit tettem, ami nem található, beleértve, hogy én azt megpróbáltam vele tisztázni. Természetesen nem azt gondolnám, hogy ezek a legfontosabb sérelmek, amelyeket az ember elszenved, én azt látom, hogy a mai traumatizált politikai felvilág olyan sírelmeket őriz, kapcsolatban szinte lehetetlen az, hogy a szó jó értelmében együtt tudjanak működni, nem az, hogy szóba tudjanak állni egymás szerintem ez nonszensz. Nonszensz. Azzal együtt, hogy nyilván, am amit most felhozol esetet, ez nyilván kicsinyesség. Hát. Jó, de ebbe be lehet magyarázni a népies, urbánus ellentében? Jaj, de, de hogy is. Erről Jaj, nem. Jaj nem, nem, nem! de valószínűleg nem. Én azért nem, is értettem. nem is értettem, hogy ezt a megy történetet miért hozod ide a 20. századi traumákhoz. Nem, ezt nem lehet belemagyarázni. Nem. Ez mindenre nem kéne ráhúzni, szerintem ez az adott emberről, adott kapcsolatról, stb. stb. stb. szól de nem gondolnád, hogyha ezeknek az embereknek az önvallomását olvasnád, akkor mégiscsak kiderülne belőle az. Ez én tényleg nem vagyok pszichológus ellentétben veled. Miért nem vitázik Orbán Viktor a frakcióvezetőkkel? Hát ezt meg tőle megkérdezni, hogyha be tudnád hívni de a stúdióba. Hát nem, nagyon egyszerű, szerintem. Tehát ő, azt gondolom, illetve hát nem ő, hanem Habony Árpád nyilván, szerintem az egyetlen ember, akire hallgat, az kalkulál, hogy nem éri meg. De arról van szó, hogy egy tetemes előnyel vezet egy héttel vagy szűk héttel a választás előtt, és ilyen esetben neki nem éri meg, úgymond felemelni. Itt nyilván nem rólam van szó, nem is van a Gáborról, hanem Mesterházi hát a Tehát láthatóan az egész Fidesz kampány, a, főleg a finisben arra épül, hogy nincs kihívója, nincs alternatívája, valójában a Fidesz az folyamatosan gyurcsányt emeli fel. Ennek ellentmondana az, hogy ha Orbán Viktor leállna Mesterházi volt vitázni. Szerintem ennyire egyszerű a történet. De részt fogsz venni, a párt abban a vitában, amely talán épp ma vagy tegnap kezdődött az ATV-n, és amelyet a Népszabadság és az ATV szervezet és abból kihagyták azt a jobbikot, amellyel kapcsolatban te... Na azért, akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Az LMP kész a vitára. A a MSZP-vel, ezzel az álbaloldali pártszövetséggel, az más kérdés, hogy ők készek-e a vitára velünk. Tehát mi jeleztük az ATV-nek és a Népszabadságnak, hogy az LMP bárkivel kész a nyilvánosság előtt vitatkozni. Ma Meszirics Tamás úgy készül, azt hiszem, a, ma lesz a külpolitikáról szó, hogy megmérkőzik a szocialisták külpolitikusával, hogy ők kiállnak-e, vagy Mesterházi Attila kiáll-e velem szembe szombaton, ez egy másik kérdés. De ott nem lesz-e a jobb kiánya? Fáni nem fáj, de azért az, az jól is. Tudok, abban az értelmében, uh, hogy uh, parlamenti erő. Nekem van egy álláspontom, az LMP-nek van egy álláspontja ezzel kapcsolatban, amit szerintem eléggé plasztikusan leírtam, amit a tgm írt válaszomban. Viszont az elmúlt két hónapban is nekünk az volt az álláspontunk, hogyha bármilyen uh, egyesület, egyetem, Média szervez egy vitát, akkor rajtunk nem újon. Én már a legkülönfélebb összetételekben, nem csak én, tehát mint a legkülönfélebb összetételekben vitatkoztunk az elmúlt két hónapban. Minek tulajdonította, -e, és nagyjából itt hagytuk abba egy héttel ezelőtt a beszélgetést, hogy te azt mondtad, hogy nem olyan megadó, én azt mondtam, hogy megadó volt ö, a TGM rövid viszontválasz, amihez persze tudni kell az előzményeket, amelyeket teljes terjedelmében itt most én nem fog felolvasni, de maga a viszontválasz az utolsó, amit aztán nem kötőhetett negyedik vagy ötödik levél, az így szólt kedves Andrészt szemben a magyarországi vissz, euh, válasz, euh, vitaszokásokkal én most arról fogok írni, amiben szerintem neked van igazad, nem csak nekem itt eszemben vanapság, legutóbb Szlávai Zsizsek említette a Guardianben Walter Benjamin mondata, mely szerint a fasizmus minden győzelme mögött a baloldal csődje áll ezt írásos bizottság szerint te is érzed és nem érzed rosszul amit a periféria kapitalizmus gyalázatos kelet-európai verzió miatt joggal dühös néptömegekről írsz, az is teljesen indokolt. Ezekhez a problémákhoz képest a minapi nézeteltérésünk csak ugye másodlagos elgondolkoztatás emberem hogy az olvasókat is Hont korábbi ugyancsak megfontolandó bíráhatat, és érdemes volt megírni. Köszönöm úgyvezettel Gazsi. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy egy frakcióvezetői vitában a közszolgálati televízióban elképzelhetőnek tartottad a vonagából jelenlétét, amit viszont nem tartott elképzelhetőnek Tamás Gáspár Miklós. Ő írt egy cikket, te válaszoltál neki, és ez a viszont válasz született. Minek tulajdonítottad azt, hogy. Vagy, vagy egyszer arról az, hogy meggyőzted? Ez korábban másnak nem sikerült? Hát, a ezzel vit vitáznék mert... Már akkor is ezt mondtattak. Hát hát egyrészt, igen, ezt mondtam szerintem múlt héten is, <gül> e, hogy egyrészt azt nem gondolom, hogy mindenben revidiálta volna az álláspontját. Mire a őtéket? Filozófia. A másik viszont az, hogy hát, ha valaki van a, így a közéletben, vagy az úgynevezett véleményformálók között, aki soha nem csinált presztiskérdést abból, hogy nyilvánosság előtt bocsánatot kérjen, felvizsgálja az álláspontját, a tévedett azt a Ez Ez többször, ennél sokkal kínosabb helyzetekben is megtette már. Most már csak az a kérdés, hogy ez mi, mi emeli a köznyelv szintjére, arra való tekintettel, hogy ő írt egy cikket, és azt nem levélként adta föl, ugye, ha ez egyetemista korodban zajlik, nagy valószínűséggel levelezés formájában az zajlik, és nem <hül> tud róla senki más. Jó, hát ez nyilván nem egyszerűen levél, tehát amikor valaki egy újságba egy portálra ír egy úgynevezett levelet, az nem levél, hanem egy vitacikk. Ami a te antikapitalizmusodat illeti, és amivel kapcsolatban uh, sokan uh, tudatlansággal vádolnak meg, annak a filozófiai alapja mi? Hát először is akkor itt, itt szerintem tegyünk már egy pici korrekciót, mi nem vagyunk se antikapitalisták, se antiglobalisták. Kapitalizmuskritikus és globalizációkritikus párt az LNP. És meg lehet húzni azt a határt, ahol még beengedi, és ott, ahol határt húz neki? Most ezt akkor még... Részint és a... a kapitalizmusnak, részint a, a globalizációnak. Szerintem nem tehát a globalizáció ellenezni az egy hülyesség, mert a globalizáció az egy tényhelyzet. Tehát azt most nem szeretni, nem szeretni kell, hanem azt kell tudni elképzelni. Ebből van egyébként a pártunk... Ö eredő, eredeti jelszó hogy lehet más a világ, ami a 2000-es évek globalizáció kritikus mozgalomának a jelszava, hogy próbáljunk meg elképzelni magát a globalizációt másként. A kapitalizmus kritikával <coughs> kapcsolatban meg, hát TGMM mel éppen augusztusban ott a gödőfészekben volt egy fórum, ott volt egy vitám vitánk többen voltunk ott, többek között Szanyi Tibor, meg István András, Kalmár Szilárd, mások, hogy Hát amíg uh, például ő sem tud egy alternatívát szembeszegezni a kapitalizmussal a piacgazdasággal, addig szerintem azt ellenezni az egyszerűen dőresség, nem azért, mert, hogy nem azért mint hogyha szeretni kéne, csak uh, megoldást, ezt ő se tudott. Minden esetre Duronelli Péter, meglehetősen nagy összefoglaló cikkében, ami az indexe jelent meg talán egy hete, nagyjából hasonlóakat írt, mint amikor te arról beszéltél, hogy nem akarsz Magyarországból összeszerelő csarnokot. Uh -huh. Így van? Én nem folytatjuk. Itt mindenki megkapja a magáit. Kicsit más hangnemben beszélgetünk, de most visszatérünk ugyanoda, voltunk. Lehet kérdezni is, ugyanúgy, mint a múlt héten lehetett, nem Rogán Antárra szállva, de ö, vagyonvizsgálat kapcsán, nyilatkozat kapcsán felszólalattatok. lehet, hogy az akkor Simon Gábor volt a kiváltók, ebből a szempontból egyre megy. E, Rogán Antal lakása az van annyira piszli csári, mint a barátnőjének a necharis vagy hogyan viszonyuljak most e, e, Rogán Antal lakásához és Juhász Péter felszólomlásához? E, szóval önmagában a fod, fodrászat a pontos négyzetméter meg a necharisnya engem nem tudnak lázba hozni és ezt Szóval összességében ezeket az ügyeket én picikét kicsinyesnek tartom. Az más kérdés, hogy ha nem arról van szó, hogy valaki tévedett a négyzetméter pontos megerülésében, mert ez részemről nem ér meg annyit, hogy, hogy, hogy egyáltalán elolvassak egy történetet, nem hogy megszólaljak benne, hanem az a kérdés, hogy valaki egyébként a törvényes jövedelméből föl tud-e építeni palotát, palotákat, na az már érdekes. Mert hát engem nem az érdekel, hogy valaki most euh, pár nézetméter tévede vagy sem, hanem hogy egyáltalán a vagyongyarapodását fedezi -e az, amit, euh, amit törvényes jövedelemnek hívnak. Ma a Hirtelevízió műsorának a fele vagyongyarapodásokról szól, euh, amit megpróbál az ATV ellentételezni, de ez egy teljesen hiába gondolja. No, sze szerintem itt, itt pontosan a, a nagy az, ami hiányzik, és euh, ha nagy, és azt gondolom, hogy nem véletlenül. Mert addig, amíg kicsinyes, piszlicsári hülyeségekkel van tele a média, addig nincs figyelem azon, ami igazán lényeges. Szerintem erről szól a játék. Tehát ezeknek egy jó része figyelemelterelés. Te azt gondolt, hogy ma a hírcsatornák pártvezéreltek, vagy a hírcsatornák vezetői önmagukat pártvezérlik, mert azt feltételezik, e... hogy erre van szüksége a Na. pártoknak? Szóval... Először is én minden médiumban, hát itt nem csak a televíziókról van szó nyilván, minden médiumban tudok újságírókat, akik bátran, felkészülten, STB tudják magukat függetleníteni mindenféle elvárásoktól. Viszont, hát azért ne legyünk vakok, meg süketek. Nyilván valóan arról van szó, hogy TV, rádió és a politikai napilapok szintén olyan, hogy független sajtó nincs és nem is volt. Igazából egy kis időszak az lesz. lesz számítva, hát én remélem, hogy lesz, mert amikor Súh György volt a magyar rádió elnöke, akkor a közrádió életében volt egy rövid időszak, amikor valóban úgy működött. Azt, tett, gond, az a, azt gondolom, a hogy ő az össződik beszéd leadásával beírta magát a történetben azon a módon, ahogy tette. Ezzel együtt a Kossuth és a Petőfi rádió alatt valóban szakmailag magas színvonalú közrádióként működött. De egyébként arról van szó, hogy vannak egyes újságírók itt is, ott is, amott is, akik felkészültek, igyekeznek intaktak maradni, nem nyalni, színvonalassan végezni a dolgokat, viszont az összüzenete egy-egy csatornának az elég szépen belőhető. Az üzenetek csatornája és az óriás plakátok aránya el fogja dönteni a választásokat, vagy a nép ennyire nem hülye? Hát szerintem ennyire nem hülye. Azért arra azt azért, a annyira meg te is vagy öreg, hogy visszaemlékszem mondjuk a 94-es választási kampányra. 94-ben ugye nem volt se kereskedelmi rádiózás, televíziózás, és a bulvár sajtó is eléggé gyerekcipűben volt. egy egészen jár. más világ volt. E, hát e, persze, hogy egészen más világ volt, mert az emberek jobb hián, csak a közszolgálati rádióból meg a tévéből tudtak tájékozódni, és a boros kormány egy az egyben lenyúlta a tévét meg a rádiót és ezzel együtt akkorát bukott, mint az ólajt. Igen, akkor ott voltam a kirúgottak hogy ott voltam Na. a Magyar Rádióban, Na. és a Televiz... szóval, szóval én azért ebben nem hiszek, hogyha az állampolgárok nem ennyire nem, nem hülyék, tehát egy ponton túl hisznek a szemüknek meg a zsebüknek. Lehet kérdezni 353-94-51 András, az LNP elnöke, a vendég. Um, ezzel együtt talán te is említetted, de ha nem, akkor az a kérdés, hogy ha tényleg túlköltésben van e, a Fidesz beleértve a cöf az ügyben mit tud tenni 2014 áprilisa után az LNP parlamenti erőként, vagy nem parlamenti erőként? A CEF ügyel kapcsolatban leginkább egy törvénymódosítást tudunk beterjeszteni, aztán meglátjuk, hogy hogyan néz ki a parlamenti matematika, mire megyünk vele. Illetve pont tegnap az egyik rádióműsorban azt mondtam, hogy az ellenzéknek, a ellenzéki Hello. frakciónak van egy olyan küldetése is, hogy egyáltalán döntési helyzetbe, döntési kényszerbe hozza a többségi oldalt. Tehát azt kelljen mondani, hogy ezt mi nem szeretnénk, mi továbbra is azt szeretnénk, hogy a CÜFF, meg, meg hasonló ilyen átszívű szervezetek egy szürke zónába költögessenek kampánypénzeket. Mi ezt ki fogjuk tenni az asztalra. Van egy kérdés, amire minden gazdaságul egyfölész, és a fejhallgat. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. jól vagyok. Az van a kérdésem, hogy hogy képzelje el azt, hogy ha valaki téved néhány négyzetméterrel, az lehet bízni több százmilliárdos esetleges vagyomokat, esetleges beluházásokat, esetleg stb. Köszönöm szépen. Nem értette meg egyszerűen az elejét. Akkor felteti még egyszer. Jó, Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy Marius, Marihuana legalizálás, vagy dekriminalizás ügyében mi az a leszreállás? Köszönöm. Köszönöm. Akkor kezdem az előbbi Szóval próbálom rekonstruálni, hogy mi volt a kérdés, csak itt valami a vételi viszonyok lehet, hogy nem voltak tökéletesek. Tehát engem tényleg nem a, a pár négyzetméter tévedés érdekel, azt korrigálja valaki, meg kell dádázni, ez kampányfinésben finishben amúgy is elég ciki, Sokkal inkább érdekel az, hogyha valakinek világéletében mióta kijött az iskolából, kizállag állami fizetése van, akkor abból hogyan telett csadapalatákra. Szerintem a lényegre kéne koncentrálni, és nem pedig ezekre a e, bulvár hülyeségekre. Engem az érdekel, hogyha valaki világéletében képviselő volt, miniszter államtitkár, és semmiféle nagy rögtű vállalkozása nem volt, akkor, akkor hogyan tud nagylábon élni? Engem ez érdekel. Ezért kezdeményezzük azt, hogy legyen vagyonosodási vizsgálat rendszeresen meghatározott formában a politikusokkal szemben. Marihuana. A Marihuana. Ö, mi ebben meglehetősen óvatosan fogalmaztunk az elmúlt években is, illetve a programunk is ebben meglehetősen óvatos. A dekriminalizáció pártján vagyunk. Nem gondoljuk azt, hogy büntetőjogi eszközökkel lehetne ö, fiatalokat mondjuk az egészséges életre nevelni. Nem gondolom azt, hogy normális dolog, hogyha a gimnazistákat bilincsben visznek el az iskolából. Az elmúlt 15 évben ilyesmire is van példa. Ennyi. Fejhallgat. Igen. Györeged. Györeged. Nekem az hogy beszélgetünk vizsgálatról valami után, Miért? Ha ott vannak a parlamentban, hogy nem tesznek olyan javaslatot, amivel ez megelőzhető. Tehát mondjuk. Egy tíz... Két dolog nem áll ellentétben, bocsánat. Két dolog nem áll elmással ellentés. Egyrészt a javaslatunkat. Az ingatlant ha akarok vásárolni, akkor az kell -e nekem egy nap papír, hogy nekem ennyi adózott jövedelmben van, én ezt megtehetem. És az... az ötlet nem rossz megvettem. <tos> <tos> az ötlet nem rossz megvettem. Beismerem azt a bűnünket, hogy ez a történet, ez pár hónappal ezelőtt még nem jutott Májusban az egyik első dolgunk lesz, hogy az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot be fogjuk terjeszteni, beépítve azt is, amit most ön mondott. E, viszont az a helyzet, hogy ez nem csak utánlövés. Hogyha van rendszeres vagyonosodási vizsgálat, lehet tudni azt, hogy bizonyos időközönként formában ez megtörténik, bizonyos szituációkban, akkor, akkor vigyázz magára mindenki, hogy e, hogyan próbál hirtelen megtalasodni ha van egy sógorom, vagy, vagy bármilyen más tróma, ugyanígy meg tudom tenni ezeket a dolgokat, mert nem vonatkoznak ezek a szabályok. Szerintem meg nem. öreged Jó reggelt kívánok! Györeget! A... Halló? It itt van. Jö reggat. Jö reggat, kívánok! Egy értevételem lenne, pedig... Én nagyon komolyan gondolkodom beestem, most az elmúlt időszakban, mindig, amikor hallottam a Schiffer És azt kell, hogy mondjam, hogy én egy alapvető amatör de most nagyon elgondolkodtam. Egy olyan kérdésem volna, hogy mennyire érzi magát felkészültnek arra, hogy kormányozom egy országot. De... Vissza kell, hogy hívja meneket, nagyon szakadozik az adás. Reggert. Jó reggelt. Jó reggőrt, Kármelyi Árvá. Hogy... Jó reggőrt, Kármelyi szeretnék kérdezni. Hajra. Tiszteletem, kisztelő, hogy ismerje hát, a kivadar munkásságát, illetve nevét. Felületesen, igen. Felületesen. Ö, ö, bátor fogom nyolvasolni, hogy esetleg a, az MTA föl lehető, a föl lehető szabad föl művét esetleg De minek kapcsán? Annak kapcsán, hogy a tgm folytatott levélváltás, hogy a kapitalizmusnál jelen pillanatban nincs jobb. társadalmi gazdasági berendezkedését, perencsel jó, rendben van, kapott egy kötelező olvaspán. Ez hát az egy... a probléma, hogy elkönyveti nehezen, én ilyen régi vagyok, és csak a Gutenberg-féle... Gond, gondol, a... hogy abban is felvelehető. Haló! Haló, jó reggelt kívánok! Most sokkal jobb. Ön telefonált az előbb, ugye? Igen, én voltam. Jó, akkor legyen széles előről kezdeni, hogy elgondolkodott-e onnan? Én egy alapvetően egy jobboldali szavazó vagyok, de most megmondom őszintén hogy nagyon elgondolkodtam az elmúlt időszakban. Én kétszer-háromszor hallottam a Schiffer hangást nyilatkozni. Nekem nagyon szimpatikus. Uh, igazából <kül> A stílusa, a megjelenése olyan, akit én el tudok képzelni miniszterelnöknek. Viszont volna egy fontos kérdésem. Végt pedig az, hogy mennyire érzi magát felkészültnek arra, hogy ezt az országot kormányozza, vagy biztonságosan kormányozza, illetve hogy minden olyannal fel tudja venni a harcot vagy a versenyt, ami most jelen pillanatban az embereket foglalkoztatja, mert pedig az embereknek problémát okoz. Ez a kérdés akkor is áll, hogyha éppen maga a valóságtartalom mögötte nem aktuális. Igen, igen. Köszönöm szépen a... Kezdeném a végével, tehát vélhetően nem valószínűleg még egyeni választókerületi jelöltként sem indultam volna el, illetve lista vezetőként, meg főként nem, hogyha nem érezném azt, hogy mindarra, ami ma az embereket foglalkoztatja ebben az országban, vannak a válaszain, vannak válaszaink annak a csapatnak, amelyik, amelyiket vezetek, vannak válaszai, tehát ebben a tekintetben én már elnézést, hogy ennyire nyílt vagyok, de elé eléggé magabiztos vagyok. Egyébként nincs értelme tenni. Ez ugyanolyan, mint amikor föltették a kérdést, ugye nem félek el kiállni vitázni Orbánnal, vonával vagy mesterházival, ha hát mondom, hogy abban a pillanatban, hogyha félnék, akkor, akkor, akkor innen el kéne párolognom. A másik az, hogy személy szerint én mennyire érzem, mennyire érzem felkészültnek magamat az ország vezetésére, ez egy olyan dolog, hogy amikor négy évvel ezelőtt bekerültünk a parlamentben, parlamentben akkor is volt bennem félsz azzal kapcsolatban, hogy egy dolog volt pályán kívülről kiabálni, más dolog az ülésteremben, az embernek megállni a helyét, meg a folyamatos médiaszereplésekben. Nem tagadom, szóval bennem is volt jókora bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy egy másfajta helyzetben, hogyha kormányzati felelősséget kéne vállalnunk, az teljesen természetes, hogy van bennem vagy a társaimban, és egyfajta bizonytalanság talán még viszont az éppen a négy évvel ezelőtti történetből tudom, hogy ezt elég elég gyorsan be le lehet vetkőzni Visszatérve egy pillanatra még itt Orbán Viktornak a személyiségére, amely biztos hogy összefügg a személyisége az, hogy. Ja, én nem akarom itt a személyiségét, nem ne, ne, ne, ne, nem kell elemezni. <síthat> De az, hogy mégis megszóltad azzal a kapcsolatban, amit szaúd mondott, az nem lehetett véletlen. Nem, hát, na, de ez nem a személyiségével van összefüggő. Igen, és de itthon, itthon mégsem mond szembe azokkal, akikről egyébként ezt állította tőlük távol. Na, még egyszer. Megalázó bérekért lehet robotoltatni igen, a dolgozókat. Hát ez miért Orbánnak a személyisége? Mert itt ilyet nem mondott. Nem, de kint igen. Ezerről beszél. De szerintem nem, de jó, hát akkor ez vita köztünk, mert szentelnek. én a távol úgy úgy agyonverlek, <gül> mint a nyavaja. Azt tudom, igen. <gül> szóval, nézd, persze mindent valahol vissza lehet vezetni a beszélőnek a személyiségére, de alapvetően azt gondolom, hogy Orbán esetében nem először és nem utoljára. Ez hideg számítás, cinikus számítás. Hát hányszor volt ilyen az elmúlt három évben, hogy más dumált Brüsszelben, más dumált itthon? Más dumát, a diplomáciai testtől. De az az munkások hallanák azt, hogy ők hogyan vannak itt lerobotoltat, De az azt szerintem ez, ez egy idegvérű cinikus számítás. Megnézték, megmérték, hogy amit ott nyilatkozik, az mennyire szivárog ide-vissza és hogyan... Orbán akkor... Viktor, ez van egy pótméter? Hát úgy hívják, hogy habonyárpád. Uh -huh. A habonyárpádnak Árpádnak a valóságérzékelése az pedig valahol a csakra környékén van. Meg gondolom, igen. <gül> Mert úgy ugye nem hagytad a szó nélkül. 353-94-51. Ugyanezen e, út kapcsán, abban viszont én kérdezem tőled, hogy abban biztos, hogy igazad volt, hogy milyen érzés Gyurcsány Ferenc járó emberének lenni, mondván, hogy Kóka János hogyan volt Japánban és Szaud-Arábiában vele? Diploma Na, akkor szerintem ehhez érdemes végigvenni még egyszer az egyenletet. Helyes, Nekem régen se tetszett az, ez rögtön a rendszerváltás körül talán már a német, Gross, meg a német kormányok idején elindult, hogy ki megy egy miniszterelnök valahová, uh -huh. ahol sok lóvé van, uh -huh. kell csábítani a befektetőket és egy izmos üzleti delegáció is megy a miniszterelnökkel. Mert ez ő magába fölvett kérdéseket, hogy ki tudod oda becsatlakozni, és ki nem. Na most, hogyha egy miniszterelnök hivatalos állami látogatására elmennek üzletemberek, azok az üzletemberek miért mennek oda? Miért mennek Azért? Mert üzletet szeretnének, magyarul pénzt, jövedelmező üzletet szeretnének kötni. Miköze ehhez a miniszterelnöknek? Hát nem véletlenül nem különbefizetett kóka János egy szaudarábiai üzleti útra, hanem a miniszterelnökkel ment el, mert a miniszterelnök ad egy súlyt az üzletembereknek. És ezek az üzleti delegációk miniszterelnökök államfő kísérletibe így szoktak összeállni. A miniszterelnök tárgyal azért, hogy jöjjenek a befektetők, de ugyanakkor mennek magyar üzletemberek is, hogy kössenek üzletet és nagyobb súlyuk van akkor, hogyha egy miniszterelnök tárgyalgatott. Magyarul eh, ahhoz, hogy annak a cégnek, amivel Gyurcsány Ferencnek is részesedése van jobb üzletei legyenek Szaudarábiában, magyarul nyereségesebb legyen, magyarul Gyurcsány Ferenc magasabb osztalékot tudjon kivenni a cégéből annak érdekében akarva akaratlanul Orbán Viktor tárgyal a Szerintem ilyen egyszerű az egyenlet. Kérdés van, ha minden igaz. Visszajön, visszajön. Horváth, András, Vancsura, van, Csura, István, lehet egyenest húzni kettőjük között a történetüket, illetően? Hát persze, mert ugyanarról a történetről van szó. Azt feltételezzük, azt feltételezed, van olyan gyanú, mely szerint a NAV szakmai vezetése politikai megrendeléseket teljesít? Erre akkor tudunk bizonyossággal választ adni. Hogyha tisztességgel kivizsgálásra kerül az egész nap botrány, amit idáig a Fidesz szakadályozott. Most a tényleg horogra akart találna hallgatni, bármint úgy lehet hallani. Jó reggelt! Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy egy olyan fontos számomra meg is népszavazási kérdések, amiket egy pár évvel ezelőtt. Szeretek volna feltenni, hogy egy tízmilliós országban miért nem sikerült képeződert, aláílást visszeszedni, illetve hogy nem kellett volna ezeket a kérdéseket most kampányt hívának tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. E, hát az utóbbi az teljesen jogos felvetés. Egyrészt azért beszélünk erről a kampányban, hát az elmúlt egy hétben én szerintem legtöbbet pont ezekről a kérdésekről beszéltem, tehát hogy a munkavállalók mennyire kiszolgáltatottak Magyarországon, hogy miért nem sikerült összegyűjteni. Hát itt a legnagyobb handicapünk az volt, hogy a négy hónap helyett egy hónap maradt az aláírásgyűjtésre, gyűjtésre. Ez szerintem részben összefüggött azokkal a belső cirkuszokkal, ami aztán a frakciuszakadáshoz is vezetett. De egyébként meg nem gondolom, hogy emiatt nekünk kéne szégyenkezni, mert az LMP volt az egyetlen ellenzéki erő, amely kiment az utcára a munkavállalói jogok védelmében, Vállaltunk egy politikai kockázatot is azzal, hogy jó esélyünk volt arra, hogy nem jön össze a kétszezer aláírás, de mindezzel dacolva kimentünk, odaálltunk a magyar munkavállalók mellé. Az egy másik történet, hogy ebben senki más sem volt a segítségünkre. Ugye, hogy Debrecenben elhangzotta, hogy kár volt a Fideszre és az emes re mert ezen a Stop cikken ezt szerepel ezt magában az interjúban vagy az összefoglalóban nem lehet találni, de valójában mire vonatkozik a cím? Én nem tudom, melyik cím, mondja. Schiffer Debrecenben. Kár volt szavazni a fintech ja, Hát ezt, ezt a vitát, ezt ugye nem nyitottuk meg. A szocialistáknak már 2010-ben az volt a mantrájuk, hogy elvesztegetett szavazat, amit az ellenpírra adnak az emberek. Most, pedig, egy most meg Orbán is, és az álbal oldal is jön ezzel, hogy mi az elvesztegetett szavazat, meg ne osszák meg a szavazatukat. Hát azért álljon meg a menet, elvesztegetett az elmúlt 25 év volt, meg azok a szavazatok, Helyes, amiket itt, ezekre itt, mondták tegyük egy rabont. gondolatját. Azt kérdezem tőled, bár túl más a kérdés. Maga a Fidesz, és maga az MSZP, mint fa, elkorhat törzs? Korhadó törzs. Amit előbb-utóbb az állampolgároknak ki kell vágni. De ha két korhadó törzsön van egy ország, akkor az mennyire van biztonságban? Hát remélhetőleg nő újfa. De ennek a korhadó törzsnek mikor van? Hogy érted, hogy Hát, hogy ebből jelentőség. hogyan tud új élet keletkezni? Nem abból kell új élet, abból nem fog keletkezni, Nyilvánvalóan. valóan. Kell újfa. És vagy ha egy korhadó törzs fa. kap újabb négy évre, mert valamelyik a kettő közül valószínűleg. Így van. Valamelyik korra túls kapulja megszólakszágban szállító Az országnak Az problémái nem problémái nem lesznek megoldva. Csak tova lesznek tologatva azok a problémák, amiket szállító szállító szállító szállító szállító szállító áll egy szállító szállító és azt szállító szállító szállító szállító szállító szállító szállító szállító hogy szállító szállító szállító ez Nem, így működik, hogy azt nem azt mondja senki szállító vagy nagyon kevesen mondják, szállító szállító szállító semmi szállító szállító szállító szállító működik az a szállító akkor választjuk a kisebb, rossz. Szerintem ebből a rossz körből kéne kilépni, mert gyakorlatilag... De te látod de azt, hogy az LNP-ben, a faiskolában oda terebélyesedik, mert... Látom, nek. persze. Most nem kérdezem, hogy hogyan elég, ha látod. Remélhetőleg ez nem olyan, mint a vicc, ugye a szolnoki <gül> csodara, mivel aki felül, és azt mondja, hogy még a debreceni nettepló, majd visszajönnek, nem is ég, és azt mondja, azt mondja a bóher, hogy nem, nem elég, hogy ellát Debrecenek. <gül> Ercsei Katalin független attól, hogy nem lesz tagja a frakciónak. Uh... Még erre se vegyünk mérget, igen. Hát ő valahol három számélyegyű. Persze, az utolsó előtti idejépp azt számoltam, hogyha mi, sze, mi nyernénk úgy, ahogy a Fidesznek jósolják, akkor még az Ercseinek is vissza kéne ünni. Ugye Meszerics csakkor uh, uh, Brüsszel. A, a külpolitikai irányvonal az jelenleg az elcseihez tartozott egyet? Hát Katia a külügyi, külügyi bizottságának az a jelenleg, és Meszerics Tamásra a külpolitikai szakszóvívünk. Török. Az, hogy az új frakcióban mi lesz a téma leosztás, szerintem erről hatodikáig fölösleges beszélni, de Meszerics Tamásnak van egy megbízatása az országos választmánytól, ez független az európai parlamenti választástól. Jó reggöt. Jó reggelt, rendesen felbocsanatott sűszer az elvesztegetett szavazót, négy évvel önökkel szavaztam, az elmúlt négy évben azt érezte, hogy elvesztettem a szavazatomat. Sajnálom. Most, most meg azt érzem, hogy az LMP, mintha megint kezdene be éledezni. Lehet, Köszönöm. hogy önöknek kell ez a válasz. Ami én töntözöm. Pillanat, mert közbeszólt, nem hallottam, mit volt. <gül> azt mondtam, hogy én az elmúlt négy évet Igen, azt, azt hallottam, mert hogy az LNP-re szavaztam. Igen? Most viszont, mintha éledezne megint az lnp Tehát arról van szó, hogy önöknek kell ez a választási adrenalin, hogy kijön a... Hát, ez sansére már én is gondoltam. <gül> de igen, tehát ilyen gondolatok az én fejemben is forogtak elég sűrűn az elmúlt hetekben, amit most ön mond. te ebben van, van valami de... Hát, szóval komolyabbra fordítva, itt nyilván az is benne van a történetben, hogy itt átestünk ezen azon az elmúlt egy-két évben. Török. Tehát e, tulajdonképpen a kampányitány és azt, hogy a belső viszonyainkat, hogy úgy mondjam, tudtuk konszolidálni, az nagyjából egy, egybeesett. De egyébként annyiban, hogy mondjam, kerülgetjük mind a ketten a, az igazságot, hogy... A választási kampány, illetve az egész korábban kopogtató most olyanlás gyűjtési herce hurca arra biztos, hogy jó, hogy rákényszeríti a politikusokat arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a választókkal. És adásul nálunk nem az volt, hogy itt csak a, hogy úgy mondjam, a talpasok gyűjtenek. Én is, Szélbernadett és mindannyian ugyanúgy mentünk. Megtenni azt, a hogy marad? Házakat, tereket. Megtenni azt, hogy marad egy pillanatra? Felolvasnék egy hirt, és ezt összefüggésbe hoznám az ön telefonjával. Nem illet a Néprazi Múzeum új kiállítását hirdető molinó piros színvilággal felújított Kossuth arculatához, ezért Kövé László vezette kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság leszedette azt a múzeummal. A bizottság március 19-én hozott egy határozatot, mert szerint a reklám stílusai és színe nem illik a Kossuth mint kiemelt Nemzeti Emlékhely Elképp arculatához. A bizottság megtiltotta a múzeumnak, hogy bármely molinót helyezzen ki. A múzeum nemrég arculatváltása részeként vonta be vörössel a homlokzatot, oszlopait és helyezte ki a hirdetés részben azért, hogy megkülönböztesse magát a koszútéli kormányhivataloktól. A bizottság határozatát a múlt héten kapta meg a múzeum, és hétfőre el is tüntették a színes dizájnt. A bizottság határozata megfelebezhetetlen, ezért a múzeumnak nem volt más lehetősége, mint engedelmeskedni. Mondta a Kemecsei Lajos főigazgató ugyanakkor felvették a kapcsolatot a kiemelt Nemzeti Emlékei Bizottsággal, hogy a későbbi mindkét fél számára elfogadható együttműködést alakítsanak ki. Lehet, hogy a sifernek nem fog tetszeni, de ügyben majd én teszek rá. Kicsit Na. nem olyan az LMP, mint a Molino Akosúttére? De lehet könnyen távolítani? Ne, ne, nem, nem, nem, még ellenkezőleg, hogy előtt a színvilágát tekintve attól, ami ott létrejött. É. Nem tudom, én nem erre gondoltam. Én olyan nagyon-nagyon nagy különbséget nem látok politikai pártok között jelen pillanatban Magyarországon, és akkor a nem gondoljunk el. <hül> uh, amire én gondolok, az sokkal inkább az, hogy, hogyha egy dolgot el lehet tanulni a Fidesztől, akkor legyen szíves eltanulni az összes többi párt, akármelyik oldaloknál, az az, hogy nem választási időszakban is közerővel dolgoznak, és egyetértünk hogy nem értünk egyet a céljaikkal, de azok felé mennek és csinálják, és halad előre. Mi külszerűvel dolgoztunk, tehát szerintem ebben nincs hiba, meg speciál munkaintenzitásunkat, nem is igazán érte kritika. Hát meg kell nézni a különböző parlamenti mutatókat, kezdeményezéseket, mi egyebeket. Volt olyan, hogy gyakorlatilag csak mi meg hát a jobbikosok voltunk bent parlamenti vitákon. Az más kérdés, hogy túlságosan sok energiát lekötöttek az LMP-nél 2011-13 között a különböző belső küzdelmek. De azt képest hogy ilyen a történet. Mármint melyik a Molinos? Igen. Abszur, abszur, teljesen, abszurd. teljesen abszurd. Magyarország. Igen. Ő szóval nem tudja a házelnöknek melyiket ilyenekkel foglalkozni. Nem tudok rá válaszolni. Um, majd gondolkodjunk el azon, hogy hogyan folytassuk az együttműködést. Én bármikor, nagyon köszönöm, nagyon szívesen bármikor. Nekem itt eddig fix pontom egyetlen egy ember volt, az Navracsis Tibor volt, akinek durván hat éve azt mondtam, hogy beszélgessünk arról, ami van. Hat éve minden pénteken beszélgetünk, jó Hat éve. Um, szerintem ez az ország élhetetlen közt 6-án elforgatom a hajómnak az órát egy kicsit a politikától független attól, hogy kinyert tehát az ellenzé fogja ennek a kevésbé tudom nem tudom, hogy lehet-e más a politika azt tudom, hogy ami most van azt én nem bírom de mindig lehet más és az viszont meg mindannyiunknak a felelőssége hogy a választás lehetőségét hogy tudjunk mindig más akarsz pébetűvel beszélni, akiről nem lehet tudni egy kicsoda? akkor fel a fejhallgatót halló? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Reggelt. reggelt kívánok! Nagyon jó volt a beszélgetés. Hát úgy gondolom, hogy az élhetetlen országot el kell hagyni. Köszönöm! Isten őrizzem! Jó reggelt! Jó reggelt! Jö reggelt. A Sifar úrhoz képkérdés szeretnék. Egy, igen. Én? Halló? Igen, egy. hallgatom. Jöjjön. Én azt láztam volna, hogy ön és a páncja karakteresekben képviseli azt a nézetet, amit a parlamenti felszólásaiból kivélhető volt, hogy azok a politikusok, politikai erők, akik az elmúlt 24 évben ország ilyen irány, irányú, morális és gazdasági <kül> A problémáit elintézték, tűnjenek el a politikából, és egy teljesen új, erkölcsileg és más télen, úgy a jelenben, mint a múltban, feszhetetlen emberek kerüljenek a vezető pozícióban. Hát ennem ezt elég karakteresen képviseltük, főleg, hogy ön is visszaigazolta, hogy ez benne van a felszólalásainkban. Az más kérdés, hogy... Viszont mi mindig a, hogy úgy mondjam, a militáns hangvételt, amely van olyan vetétársunk, amelyik ettől nem tartóztatja meg magát, ettől mi mindig tartózkodtunk, megtartózkodni is fogunk. Kockáztatva azt is, hogy ez bizonyos versenyhátrányt jelenthet a politikai versenyben. Ha netán ezbe következik, akkor majd írok egy alázatos levelet, igen tisztelt miniszterelnök úr, címzéssel, az ügyben, hogy maradhatok-e a kejfejensi vezetője. Köszönöm szépen, hajrá LMP! Köszönöm szépen! Azt, hogy egyelőre, tízből hárman helytelenül írják le. Most fújok egyet, és aztán felhívom Duronelli Pétert. Amíg fújok egyet, addig telefonálhatnak. Pont azt mondtam Sifer Andrásnak, akit arra kértem, hogy mondjon számokat, átkörül 6-ára vonatkozol, mondott számokat, de azt nem osztom meg önökkel. Hogy teljesen hiányzik az a képesség, talán emlékeznek arra, gyerekkorukban volt olyan játék, hogy lehetett két, volt egy ilyen képernyőszerű izé, volt hogy a két gomb és mindenféléket fel lehetett rajzolni, és aztán az ember, hogyha megrázta ezt az izét, akkor eltűnt róla az, ami ott volt, és úgyból lehetett rajzolni. Tehát belőlem ez hiányzik, és amikor az utolsó kérdést feltettem Sifel Andrásnak a hallgatói betelefonálás kapcsán, az egyáltalán nem volt álszellemes, tehát hogy vajon én kapnék a -e licencet? 353 94, Kicserlem egy másikra. Droneeli Péter, nemes Gábor. Holnap 7 óra 10kor Winter az új Pestről. És aztán számítok önökre segítsenek elforgatni a titanik, idézőjeles titanik kormánykerekét. 3.53.94 51.8 perccel fél kilenc után. Össze. Jó reggelt! Gondolom, nem nagyon tud reggeli hírműsorokat nézni, így a műsorvezetés mellett hárzonsan. Nem. Tegnap is, meg ma is Póso Lajos volt egyszer a köz, egyszer pedig a Majdnem nem tv a reggeli vendége, egy olyan számámas rózsot nyom, egy ilyen szocialistákra húzott viccel megoldva, hogy ez valami elképesztő, de egyébként mind a két nap ugyanazt mondta el, Nagyjából ezzel a viccel, mint folyén lezárva a beszélgetés végét. Én szerintem egy politikus nem lehet ennyire lent, hogy úgy mondjam. Egyszerűen számomra elképesztő, hogy így viselkedik valaki nagy nyilvánosság előtt, ez valami borzasztó. És mindegy, hogy kampány van vagy nincs, ez valami elképesztően undorító viselkedés számomra. Jó ráját, félre, El, Ön szeretném idézni ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban. Én mondta egyszer azt, hogy amikor az ország így, akkor ezt nem lehet megtenni, hogy azért nem voltak tizet, mert a baloldal is volt. Az A nek elővizetetlen érdeme van abban, hogy most a tized kétharmadban a kormányod, mert nem volt a Áram 94 először. Másodszor senki többet. Köszönöm Folytathatjuk? A vonalban Duroneli Péter. E, nem emlékszem rá, hogy mit a múltkor arra, hogy a mezőgazdaságot azt e, nem, ért, nem nem szakérted mondani, hogy a mezőgazdasági birtokrendszer tulajdonosi szerkezetének átalakítása, a 80%. A kis és közép birtokos, közepes birtokok aránya kormányikában a közepes birtokokat preferálja, hogy ehhez óhajtaná-e kommentárt fűzni, vagy sem. Nem, nem, mert semmilyen, még azt tudom mi az, hogy közép, tehát, hogy mitől közép, és nem kicsi vagy nem nagy, valahogy. Mindaz, ami az agrárpolitikával kapcsolatos, az kívül esik a te szakértelme, de Dula Péterrel beszélgetek. Kívül, teljesen kívül esik, bár jó lenne, ha nem nagyon nyilván ez is érdekel, de nem tudok mindent befogni, sajnos. Innovációs központok képítése, már vannak zászlós hajó ennek a programnak, ilyen az infopark, vagy a szegedi lézerprogram. Te a cikketben így, említ, így emlékezel meg a Kazinci utcáról. Jól emlékszem? Az nem. Hát kvázi. Igen. Ilyen kvázi infopark. Igen, jól beszélsz. Egy, igen, az, is igen. Egy, az is egy üzleti innováció. Egyébként annak az a tehát ugye az az, az, az, az érdekes, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miből lesz siker, és próbálkozni kell, és hogy erre a Kalinci utca ez jó példa, mert hát a kutya nem gondolta tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy valamilyen pusztulatkocsmából egy ilyen mindenféle minőségű, színes, szalos olyan negyed lesz, ami hát egy... Most hirtelen egy ilyen turisztikai értékelet Budapestnek. Tehát innovációs központok képítés, ezeket a beruházásokat integrálni kell az impari termelésben, nem szabad pusztán kutatóközpontokként kezelni. Na ez egyébként, ez, ez, ez, ez, ez, ez tipikusan a, a, a tökéletes hozzánemértésről a tesztonúbizonságot. Tehát amikor valakinek fogalma nincs arról, hogy hogyan működik gazdasági, integrált gazdasági, ezzel egyébként ugye az, az újraiparosítás programjával kapcsolatban, meg a munkahelyekkel kapcsolatban is, e, ugye az én ezt azóta, kaptam egy nagyon érdekes e, ábrát az egyik port kollégámtól, ami hát ugye Amerikáról szól, ami ami, ami, ami ez még mindenki számára releváns, csak hogy Amerikáról olyan hosszú statisztikai idősorok állnak rendelkezésre, de is az ipar az, az, az, az mindenhol egy idő után egy, for, egy irányba halad és egy formán alakul, ott például az, az látszik, hogy, hogy nagyjából a 20. században, de tényleg gyakorlatilag 2000-ig a munkaóra növekedése az arra is volt az ipari kibocsátással, tehát a ember, egyre több ember dolgozott, nyilván a heti munkaórák száma az ja, nem növelhető, de mondjuk a, a, egyre több ember dolgozott, egyre nagyobb lett az ipari kibocsátás, és nagyjából olyan 15 éve ez a folyamat teljesen megváltozott, úgy nő az ipari termelés gyakorlatilag érezhetően változott az ütemben, hogy nem kapcsolódik hozzá foglalkoztatottság. Tehát nagyon erősen ilyen, ilyen high-tech és tőkeintenzív és technológiaintenzív lett az ipar. És, és valószínűleg ebben már nem is lesz visszafordulás. És valószínűleg, hát egy belátható ideig nem lesz, valószínűleg nem olyan lesz. A belátható időn túl, anélkül, hogy itt futurisztikus elképzeléseket várnék, hogy vázzoljál, látod, hogy átmenetleg vagy tartósan miért bővülne? Ö... Vagy hogy a barbárok lerombolják mindazt, amit a civilizáció tett és kezdődik előről? Nem látom pontot, azért hogy nem vagyok egy jövőkutatót, tehát nekem nincs erre kapcsolatban. Határozott elképzelésen, tehát azt a közeljövőt látom, amit ami mondjuk akár egy gazdaságpolitikai tervezési típus számára releváns. És ugye Magyarország egy, egy felzárkózó ország, még akkor is, hogyha ha egyszer egy olyan a kerülünk, hogy a felzárkózásban élen járunk, akkor is felzárkózóak leszünk, amiket nem baj, tehát lehetünk a korai követői. Nagyjából hány éve tart az, hogy a foglalkoztatottság nem nő az ipari termelés arányában? Ez Amerikában nagyjából 15 éve tart. Tehát nem egy mai jelenség? Ez egyáltalán nem egy mai jelenség, de tény, nyilvánvalóan... <coughs> és látványosan, uh, látványosabban veszti a munkaerőt, mint ahogy nő az ipari termelés, vagy ugyanolyan látványosan nő az ipari termelés, mint amilyen látványosan veszti uh, a foglalkoztatottságot? Nem a foglalkoztatottságban azt látod, hogy nem nő, tehát az se nem nő, se nem csökken. Tehát a stabil? Század, igen, egy évszázados összefüggésről beszélek, és közben az ipari termelés pedig, pedig növekszik. Tehát hogy mondjuk valaki ezt el tudja képzelni. Egy grafikonon, most így maga előtt, viszítve tengelye van a foglalkoztatottság, függőleges tengelye az ipari kibocsátás, ez száz éven keresztül egy egyenes volt. Én ezt értem, most pedig nem. És, és aztán hirtelen. Azt pedig tudjuk, hogy ez a hatékonyságnak tudható be, vagy egész egyszerre a technológia változásának, vagy ezt a kettőt nem tudjuk egymástól elválasztani. Nem tudjuk egymással elválasztani, de nyilván a technológia változása az, ami ebben fontos. Ami egyébként oda juthat, hogy egyébként a foglalkoztatottság is csökkenni kezd, vagy ezt nem lehessen tudni. Hát ez inkább oda, oda jut, ha nem akarjuk, hogy a foglalkoztatosság csökkenjen, akkor, akkor tudásuk jeleni, hogy nagyon nagy lesz a, a, a nem közvetlen termelő folyamatoknak, tehát valamifajta szolgáltató folyamatoknak, a szolgáltatásoknak a, a munkaerő fel. Jó, magyarul, amiről múltkor beszéltünk, az, hogy a szolgáltatások mindenféleképpen bővülnek, az egyébként elkerülhető, csak akkor a maradék munkaerő, aki kiesik, azért fekete kerül. Ez így van, tehát hozhatsz termelést Magyarországra, és ez, ez némi munkaerőt felszív, de ahhoz képest, hogy milyen kibocsátás növekedés lesz, ahhoz képest ennek ez oda nem csapódik le. Ez annyit is jelent egyébként, hogy a, hogy a termelésből származó jövedelem egyen a nagyobb hányadban csapódik le a tőkén, tehát hogy a tőkét ö, fogja gazdagítani, tehát a, a tőketulajdonosokat, és hát és azt is, hogy ami a munkaerőre, Vetül, az pedig az egyre magasabban képzett munkaerőre. Oké, okay, de egyébként, kitaláltad a gondolatomat, régóta most megint előfordult? Mi lesz, tehát nagyon primitíven azt kérdezném, honnan lesz majd pénzük az embereknek részint a szolgáltatást beindítani, részint a szolgáltatást, és ez a fájúban az én részemről, mondván, hogy én nem tudom, hogy fogok-e ilyen szolgáltatást nyújtani, igénybe venni. Mondjuk a szolgáltatást igény, eh, sző, alkotó, az banki hitelt vesz föl. De honnan lesz pénze, amit Honnan, tehát hogyan fogja tűnni visszafizetni, hogyan, hogyan lesz a fizetőképes kereslet, ha egyébként ez a fajta trend azt eredményezi, hogy a haszon, a pénz alapvetően a tőkénél csapódik le? Hát ugye az biztos, hogy, hogy amivel kell foglalkozni, hogy észnélkül az oktatást az észnélkül kell igazítani a. a ez az de lesz akkora felvevő képessége annak, és a kibocsájtott emberek e, magyarul azt látjuk, hogy ipari méretű kutatóközpontok fognak létrejönni, amit Orbán Viktor itt még nem vizionál, de akár vizionálhatna? Ez, ezek, ilyen, ezek nem két-három éves, hanem inkább Én ezt értem, én ezt így is kérdezem tőled. Ez lehetséges egyébként, tehát erre, erre van esély, de ahhoz megfelelő, Egyrészt, hogy nyilván mindenkinek tudnia mi kell, angoluk érettségizik, teljesen mindegy, hogy, hogy középiskolában, vagy gimnáziumban, vagy szak középiskolában, teh tehát az mindenképpen, tehát az angol nyelv az egyszerűen elengedhetetlen. Ez is ugye kicsit visszatetsző volt, amikor oktatási reform volt az elmúlt négy évben, és ugye az angol nyelv domináciáját majd visszaszorítjuk azzal, hogy nem azt tanítunk, hanem más, tehát hogy ez az, az, ez egyszerűen teljes hagyrém volt, illetve illetve nagyon szükséges az, hogy hogy minden, ami tudomány, az nagyon erős legyen a képzés minden fokán. Tehát minden, ami számolás... És látjuk egyébként azt a modern időket Chaplinnel vagy nélküle, amint egyébként az emberiség más lehoztásban, de munkához jut? Láthatjuk egyébként, csak mondom ehhez szerkezett. De ez egy egészen más szerkezet lesz, mint ami most van? Egy olyan szerkezet, aminek, amit már most is látunk, hogy ha az ha, ha figyeljük, hogy ki mi a húzó ágazat, mondok neked egy, egy példát, tehát hogy Magyarországon is lehet, meg most is részt veszünk, egészen magas szintű termelési folyamatokban, de akár úgy, hogy nem termelünk semmit. Tehát ugye, például egy autógyárnak lehet itt tervező központja, ahol a mérnökök megtervezik azt, hogy az autóhoz nézzen ki. Mondjuk, olyan És akkor előbb-utóbb Afrikában lesz olyan élet, mint amilyen ma Magyarországon van. Tehát ha az ember azt akarja látni, hogy hogy éltek az emberek 100-200 évvel ezelőtt, akkor el kell menniük Afrikába. Hát Majd Afrika is eljut erre a szintre, belét vagy a világ népességének gyarapodásával, hogyan fog megküzdeni ez a szerkezet, de akkor már lehet, hogy olyan kérdések elé állítalak, ami nem a tett szakterületed. Nem az én szakterületem, de véleményem van róla. Tehát az, hogy az, hogy az egy a föld egyes vidékein a különböző népességekben milyen a munka színvonal, munkaerőszínvonal, és milyen a munkaerőkölcs, az nem, nem, nem teljesen egyenletes. Afrika soha nem lesz Európa. Erről ez a rövid éleményem. De ha mondjuk például Magyarország az is lehet, egy, egy, egy szolgáltatásnak néz ki, de valójában termelés, de nincs kibocsájtás. Tehát ha mondjuk a Google szeretni csinálni egy egy olyan elektromos autót, ami egyébként magától megy, mert nincs vezetője, nem kizárt, hogy ennek ezzel kapcsolatos tervezési folyamat egy része lehet akár Magyarországon is. Ugye a mostani ipar az, az rettetesen high-tech. Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel ez, ez nem ugyanaz, mint amikor a vasat és az cél pusztán. És lehetséges, hogy úgy látjuk, hogy szolgáltatás, de valójában ez egy nagyon komoly ipari tevékenység, ami éppen Magyarországa kerül. került. Tehát mondjuk egy autótervező, aki azt tervezi meg egy mérnök, hogy a, a designer, amit megtervezett, hogy így menjen az ablak, meg úgy menjen a kilincs, de nem tudom, az egyébként műszaki megvalósítható el lehet, hogy az Magyarországon nézi egy, egy, egy tervezői csapat, és soha nem gyártódik le az autó Magyarországon, viszont anélkül a munkanélkül sehol nem gyártódna le. Tehát végül is, ha így veszem, ipar összeolvad az ipar meg a szolgáltatás, mint hogy egyébként a, a mezőgazdaságnak a szolgáltatás, is össze kell olvadnia. A munkát terhelő adók további csökkentés és a terhek átrakás a fogyasztás terhelő adókra? 27%-os áfánk van, tehát én nem tudom, hogy ennél jobban milyen fogyasztás nevelő adót szeretnénk. Új energiarendszer kialakítása, minél olcsóbb legyen az energia? Az energia az úgy tűnik, hogy magától is eléggé olcsó lesz, e... Tehát, hogy milyen energetikai szakember, de ahogy így, így nézem, azért a szénhidrogén készleteknek a kiaknázása is egyre hatékonyabb, és most nem feltétlenül azt mondom, hogy majd palagász fognak roániában meg Magyarországon is kitervenni, hanem egyáltalán a szénhidrogénhez való hozzáférés, még akár a hagyományos régi típus, régi mezőknek az új, hasz, nagyobb hatékonyság kihasználása is is és lehetőséget ad arra középtávon, hosszú távon, hogy az energia ö, ára ne legyen ö, annyira magas, ö, de nyilván ahhoz, hogy ez, ugye ez megint csak egy rettetesen technológia intenzív dolog, és semmilyen technológia nem fejlődik úgy, hogyha mögötte álló tőkének nincsen ebben megfelelő hozadéka. Ugye rendkívül nagy a kockázata az innovatív tevékenységnek, éppen ezért fontos, hogyha az innovatív tevékenység eredménye bejön, akkor abból legyen annyi hozam, hogy a sikertelen próbálkozások költségeit is tudja finanszírozni. Ez Aztán a tanulmányodnak a, a legvégén mondasz egy olyan mondatot, vagy írsz egy olyan mondatot, ami mintha afelé mutatna, hogy euh, belőled egyszer politikus lesz, hiszen a mondat így szól a sorsunkat, mi választjuk magunknak, majd a arról, hogy a politikai természetesen nem magától olyan, amilyen, hanem egy társadalmi közegben érvényesül, itt most tudja, a senki sem tudja, mit kellene csinálni, című index összefoglaló írásodra utalok. Ezt a végső fejezetet, mint vörös farkat uh, idézőjelben mi szülte? Hát azt, mondja, azt mondta, azt általános iskolában, hogy egy fogalmazásnak van eleje közvetőleg vége, és akkor ez volt a vége. Egyébként, mert tényleg azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy nem lehet senkire se várni, ha bárki bármit el akar érni az életben, legyen ő, legyen egy egyén, vagy legyen egy család, vagy legyen egy nemzet, akkor nem, nem várhatunk másra, nem mutogathatunk másra, tehát a nagyhatalmakra, meg a románokra, mert nem tanített, hogy ez nincs, mindenki oda jut, ahova, ahova, ahova törekszik. Április 7-én, 8-án 8-án fogunk legközelebb beszélgetni. Annak a beszélgetésnek mennyire adhatja irányvonalát az, hogy április 6-án kigyőz? Hát mivel te kérdezel, szinte ez rajtad múlik. Te egyébként e nem beszélnél róla? Nem, mert, mert nem, ja, nem tudom, hogy mi fog történni, és azok az emberek, akik akkor fogják a Akikről akkor gondoljuk azt, hogy majd az országot fogják királyt aki ki tudja, milyen kimenete lesz a választásoknak. Fogalmasítsd meg. Jó, akkor ezt megbeszéljük 8 -en. Ha nem akarod, akkor nem kerül a beszélni. Ja, hát ha, ha, ha nem lesz róla vélemény, akkor úgy is mondom. <gül> Köszönöm szépen, szia Péter, jövő héten. Dolonelli Pétert hallottak. Holnap 7.10 és 7.30 között, Winter Montel 7,35 és 8 óra között, Szili Katalin. Három perc múlva lesz reggel 9 óra. Elérhetőségem 3.53, 94, 51. Time. Aztve arról ír, hogy fél milliárdos pénzmosás miatt nyomoznak a köztévénől. Semmit. Három ötven először. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, így énekel most félem. A pavarotti. Ó, igen, köszönöm. 53, másodszor Krismas senki többet. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Amíg a menemesben nem jelentkezik, az alatt haladbe következhet. Önöki a terep 353 94 -55. szerintem már itt is van Carol Nemes Brüsszel. A francia miniszterelnök és a kormány úgy cselekedett, hogy megkövelte a francia haza? Hát meg a jó <laughs> A helyhatósági választások azok ilyen jelentőséggel bírnak? Ez volt az első választás azóta, hogy Hollandot megválasztották elnöknek, és nyilvánvaló volt, hogy itt végül is arról szavaznak a franciák, hogy mennyire tetszik nekik ez az ez a kúdus, amit Holland víz, és nem tetszik neki. Ilyen alapon az Holland is lemondhatott volna. Köszönjük? Ilyen alapon az Holland is lemondhatott volna. Na nem, hát az azért túlzja. Először is Franciaország tényleg elnöki demokrácia, tehát az, az, az, az egy más... Más világ, tehát ott az elnököt azért választják, hogy, hogy akkor két évre, öt évre ki, most már egy király legyen. Tehát ő tényleg elnöki jogkörökkel bír, nagyjából olyanokkal, mint az amerikai elnök. És ettől függetlenül van egy miniszterelnöke is, és van egy kormánya, amelyik, amelyik hát, jelzi, hogy ilyenekkel változhatja akarunk. Egy elég kucsaszorító, hogy van, bár most olyan területre merészkedem, amelyeket nem, nem értek, tehát nem vagyok francis szerszakértőt. De ah, ahogy hallottam az első nyilatkozata az volt, hogy megértettük az üzenetet, csökkenteni tudjuk az adókat. Na jó, hát ez, ez, ez így nagyon szánalmas, egy gyenge, és ebből csak még nagyobb bukás lesz. Mert eh, kiszereti az adókat senki, de hát hollandó, pont az volt a baj, hogy rossz idegen csinált semmit, aztán elkezdett valamit csinálni, mert ez nem népszerű, de hát... Azt kérdezem tőled, hogy neked, mint külpolitikusnak, soha sincse olyan érzésed, hogy mintha ezt már láttad volna, miközben természetesen nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni? De, de, hogy nem. És te mit kezdesz ezekkel a déjà vu nem csak időben látom így ezt a déjà vu hanem, hanem térben is. Tehát, hogy bizonyos dolgok, amelyeket végignéztem egy országban, az egy másik országban egyszer csak testet újra, és szinte ugyanazok Jó, de te a magad részéről aláírod, vagy nem írod alá, hogy az, emberi cél, az ember célja a küzdés maga? Ezt is aláírom, de, de ha még mondanál három ugyanilyen súlyú... És... Akkor kérdezem tőled, hogy megy a világ elé? Nem. Elment a hang. Megy a világ elép. Hát megy, csak nagyon ellentmondásosan. Tehát, Milyen az az ellentmondásos elő, elébre menetel? Hát egyre modernebb eszközökkel gyilkoljuk egymást. <gül> Mintha a drone itt nem csak éppen fegyver vonatkozásban, igen? Nem, de igen, minden, minden kérem. De ugyanakkor azért, azért azt el lehet mondani, hogy, hogy bizonyos dolgok ne változzanak. Tehát ha általános várható életkorra gondolok, az egy pozitívum. Arra gondolok, hogy, hogy például gazdaságilag vagy környezetvédelmileg tönkretesszük az unokáink jövőjét, és lehet, hogy beprogramozunk egy újabb lefelé menő görbét, hát az, az nem olyan vidám. De általában mégis azt mondom, hogy azokon a területeken, azokban az országokban, amelyek nagyon komoly, katasztrófá mentek keresztül, ahol bizonyos dolgokról kiderült, hogy nem, nem mennek. Tehát Európában kétszer próbálkoztak világháborúban új rendet teremteni, nem, nem, nem vár, de nem volt jó. Most ez azért oda vezet, hogy azt mondják az emberek, hogy hát ezt ez nem kéne. Az egy másik dolog, hogy ö, elhalványulnak bizonyos tapasztalatok. Elhalványulnak... Igányröm útkoveszerte. Erről mutka beszéltél és azt kérdezem tőled mert akkor ez egy filozófiai futtatás volt most nézzük ennek a praktikus vonzatát miben tetten érhető ez az elhalványulás nem, nem, nem, csak azt miben tetten érhető ez az elhalványulás hát én mondok egy nagyon pedig nagyon egyszerű példát Most kévegdünk. hátra is döltem. Nem, de egy magyar példát azért, mert tehát van egy politikus, megbukik, azért, mert nem tetszik az embereknek, amit csinál. És akkor ugyanaz a politikus, nagyjából ugyanazzal a... a, áj, áj, nem est. Te az előbb nem erre utaltál. Te történelmi élmények elhalványulásáról beszéltél, és ezek a történelmi élmények már hadd négy vagy nyolc évvel ezelőtti Magyarországi eseményekre vonatkozzanak, amit egyébként a magyarok képesek voltak elfeledni. Én azt hittem, hogy te valamilyenél sokkal súlyosabbról beszélsz, akkor ezek szerint én tévedtem? Nem, én a mechanizmust akartam mondani. Tehát ahogy ez történik, ugyanígy ez, ez előfordul, Nemzetekkel, emberekkel és, és egyevekkel, de azért azt tegyünk hozzá, hogy bizonyos, bizonyos dolgok viszont nagyon érdekes adhatnak védőoltást is. Tehát az nincs bekódolva, hogy miből mi lesz. Hogy, nézd meg a lengyeleknél például, volt egy ilyen nagyon-nagyon erős populista kísérlet, a kacsinszki testvéreké. És úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy megbukott, és, és, és a rengele kaptak egy védőoltást ettől, és, és egy, egy, egy normálisabb ö, gondolkodásmódra tértek. De most nehezen függében attól, hogy hova és kit választottak, de mindenképpen egy, egy, egy kevésbé harcias, tehát nem egy, nem egy, egy ilyen állandó hideg polgárháborúra szavaztak. De elképzelhető, hogy ez a védettség, ez nem tart sokáig, és egy idő után, amikor valami, valami nagyon nagy ö, Hát csapás, vagy valamilyen nagyon nagy gyűlt kiváltó esemény írjunk, akkor azt mondják, hogy ne, akkor most, most el van felelve minden töltemi tapasztalat. De ugyanez mondjuk sokkal nagyobb, és sokkal komolyabb mértékben áll a németekre, és a németeknek azért a hitlerizmus, a nácizmus, és annak a bukása, és ahogy ez a bukás bekövetkezett, azért ez egy olyan hecke volt, amit úgy látom, hogy, hogy akkor is hatni fog még, amikor már azok a generációk rége eltűnnek, amelyeknek bármi közük volt a háború volt. Tehát ma Németországban gyakorlatilag a politikai alapot, de nem is a politikai, a társadalom, a gondolkodási alapot mégiscsak az, az adja, hogy van egy konszenzus abban, hogy mi, mi németek valamikor csináltunk valamit, ami vállalhatatlan, ami folytathatatlan, amit, amit egyszerűen nem lehet e, tudomásul venni, és ez, ez egy nagyon komoly dolog, mert, mert ez ad egy bázist, egy olyan közös bázist, amin gyakorlatilag mindenki ott áll. Jó, mindig vannak kivételek, minden egy-két kivétel, de azért ez egy nagyon alapvető dolog, és ez nagyon sokáig hat, és úgy érzem, hogy a németeknek a hábor utáni sikerei mégis ebből, ebből is adódnak, hogy... hogy normális nemzetté váltak, és élvezik, hogy ők most normális nemzet, élvezik, hogy ők most teljesen... Jó, akkor most legyen reklámszünet, és a reklámszünetben részszeres mondd el, hogy miről írnak a belgalapok. Miről írnak tegnap. Mi foglalkoztatja Belgiumot? Várjak a reklámszünetre? Ez a reklámszünet. Jó. Ö Hát a volt ott euh, részint nagyon kicsi belpolitikai problémák foglalkoztatják, tehát, Most mesélj olyan belga dolgokról, amiről is senki nem tud, vagy legalábbis nagyon kevesen. én biztos, hogy nem, de ugyanakkor a belgákat most ez foglalkoztassa. Létezés adjál egy rövid összefoglaló. Ezt akarom mondani, hogy tudod, amit az így vízbe vagy, hát mi belgák hova álljunk, szóval... Más foglalkoztatja a flamandokat, más foglalkoztatja a vallonokat. Hagyjuk abba a hofmerzolást. Mi foglalkoztatja a flamandokat, mi foglalkoztatja a vallonokat? Felsorolást ki. Jó. E, akkor inkább egy személyes élmény. Vasárnap voltam egy tüntetésen, olyan pár ezer ember. Volt, mi ellen tüntettél? Összes, tiség? Mi ellen tüntettél? Én nem, én. én. Ami voltál ott? Megfigyelő voltam. Hát, mi is, megfigyelő? Mit figyeltél meg? Igen. E, Beléptél a belga szolgálatba? Nem, az élettársam katalán, és itt az európai kis, kis és függetlenedni vágyó népeknek a képviselői tüntettek, jöttek össze elbuszokkal mindenvonalat. A többség persze Flamand volt, ami e, itt Brüsszelben, amely, amely hát ennyi. De most arról beszélünk, hogy a Flamand és a katalán azok most összefognak? nem. nem. Vannak flamandok és katalánok, akik együtt lengetik az ászlókat. A saját ügyükben? A skót függetlenségiekkel, de kapaszkodj meg. A, vannak valami. Ö, magyarokat végül nem láttam, de vannak ö, sziléziai németek, dél akik déltirol függetlenségét követelik. Ö, vannak. Ö, a legkülönbben milyen? Még, még volt Ki volt a célzottja ennek a demonstrációnak? Milyen elé vonultak? Jajon. Piknik volt, ahol ezek a kis nemzetek megmutatták, hogy ők. Ja, Jó, de hova vonultatok? Tudom. mi elé vonultatok? Nem, mert hát van egy, van egy, egy ilyen Jubel park nevezető. Ö, és akkor ott lehet őket retüntetni? Olyan, mint a Hyde Park. Ott, ott gyülekeznek, ott, ott, ott szoktak ilyen politikai rendezvények. Aha. Ott gyülekeznek, és utána a, a, a, a millió, millió zászlójukkal, mindenfajta zászlójukkal, kell. Végigvonultak a kormány negyeden ott, nagyon kultúráltan, nagyon rendesen, és nem mondom, pár voltak, ami érdekes, és ez, ez, ez tényleg egy kicsit, hogy elgondolkoztam, hogy ez egy ilyen önellentmondás, hogy itt vannak ezek a nacionalizmusok, kis nacionalisok amelyek egymást próbálják erősíteni, miközben hát ez egy abszolút önellentmondás. Hát, ők ugye azt mondják, hogy nem, hiszen mindenki az önrendelkezésért küzd, de hát a lényeg mégiscsak az, hogy, hogy valaki ellen, hát ott volt, aki vitt ilyen belga zászlót, mondta, hogy nincs belgium, csak vallónok és, és flamandok vannak, Most ezért mondom, hogy itt az elsősorban azért ők többséget a fizikai jelenlétük, mert hát nyilván itt több a flamand, mint, mint a katalán, és azt hiszem négy busz érkezett Barcelonával, vagy Gironával, nem tudom honnan, tehát ezek a nacionalizmusoknak ez a, ez a hihetetlen ö, problémája, hogy, hogy a szélső jobboldali pártok, amikor össze akarnak fogni Európába, de hát igazából csak azzal tudnak összefogni, akit éppen nem gyűlölnek, mert, mert mindenütt vannak ilyenek, és ö, én ennek az abszurdítását leginkább Moszkvába láttam. De te élettársadat megszólítsák a jobboldali pártok? Nem. Ő, mint katalán, kíváncsi volt, hogy mi, mi lesz ott, tehát ő nem tüntetni ment ki. Ő, ő se tüntetni ment ki, te se tüntetni mentetek ki, kette megfigyelők voltatok. Így van, uh -huh. így van. De visszatérek a példámot, tehát ezek a nacionalizmusoknak a totális abszurditása, amikor Moszkvában a szélső jobb fölvonul, és nemzetközi fasiszta internacionáléban gondolkodik, és ott föllép egy, egy amerikai fasiszta, meg egy nem tudom milyen fasiszta, mellettem, Hitler köszöntéssel venni ki a karját, egy, egy, egy gyönyörű, fiatal, szőke kislány, akkor ugye elgondolkodom, hogy mi a fene lehet a fejében. Tehát, hogy mégis mit gondol, amikor azt üvöl ki, hogy dicsőség Oroszországnak, de közben hát a, a náciknak a, a, a gondolatmenetét követi, amely nácik gondolatmenetében nem szerepet játszott az ő kiírtása. Tehát ezek, és akkor arra gondolsz, hogy a térdedre ültetted, ami nem férjethető szexuálisan, és történelmi órát tartasz neki? Nem, hát ezek, ezek reménytelen ezek, ezek érzelmi kötődések. Hát nyilván a valamilyen szép kigyúrt um, e, szélsőjobb A dologod tegyük hozzá, hogy Oroszországban ez, ez kevésbé... Kom kom azért tegyük hozzá, hogy nem minden szélsőjobb oldali kigyúrt. Tehát ez a minden rovard, bogár, de nem minden, és így tovább ez nem feltétlenül áll. Kicsit. Tehát, hogyha meglátjuk a Schwarzenegget, akkor nem gondoljuk, hogy volna Gábor mellett fog állni, és Bölzse Sándor fogják körre a kicsit, közre. A alatt azt értem, és nem megetett befejezni, Oroszországban ez a jobb ez egy erőszakos, egy brutális, egy gyilkolásra is kész Ez De A általában nem olyan szokott le, mint a nyuszika, amelyik az erdőszélel szegeti a körmét. Igen, de az is különbség, hogy a verbális erőszak, tudom, hogy a verbális erőszakból nem jön a, a fizikai is, de azért, azért e, ha látnád ezeket az urakat és hölgyeket, éreznéd a különbséget, de, és hát én állam Oroszországban már, e, kaptam én is tojást a pofámban, amikor e, tudósítottam arról, hogy a e, melegek át akartak adni egy petíciót, és a éppen éppen ügyeletes csílferájuk támadott és, és dobálta őket. Tehát azért ottan másképp néznek ki a dolgok, tehát ezt akarom mondani, hogy a szélsőbbnek van egy olyan problémája, hogy a nacionalizmusra épít, miközben a nacionalizmusok hát így is kivoltják egymást, ha összetalálkoznak, egyébként erősítik egymást, nem találkoznak, Két maconista ragyogóan el van, egymás ellen úszítja a saját embereit, és tökéletesen érzi magát. Ha találkoznak, és, és össze akarnak fogni, na, akkor bajok vannak. Na, ha már ott vagyunk Oroszországnál, akkor most mit tudunk? Állatok visszavonulnak, miközben a medvegyek meg elment a krímbe. Mi a helyzet? Én azt hiszem, hogy, hogy az kezd ki, kialakulni, ami, amit, amit már egyszer szó esett itt ebben a műsorban, hogy hogy -e helyreáll valamilyen egyensúlyi helyzet. Tehát a krim az, az nyilvánvalóan Oroszország része de ezen nem nagyon... Olyan lesz, mint az olasz film, volt a cím, hogy a vizsgálat lezárult, felejtse el, itt meg a krimet elfoglaltuk, felejts el? Nyilván senki sem fogja elfelejteni, mindennek van következménye, de az a belátható jövőn belül ki van zárva, hogy itten ö, fölindulnak. Mi múlik az ukrán elnökválasztáson? Nagyon sok minden múlva. Ez a klicskót tudjuk, hogy miért vonult vissza a csokoládégyáros javára? Igen, mert úgy érezte, hogy mondjuk ezt jobban, ezt jogosan érte föl, hogy, hogy nincs ereje. Megpróbálja harmadszor Kiev polgármesterségért egy szerepet játszat. Semmi esélye nem volt, de azért az érdekes, hogy a csokoládégyáros Orosenko az, aki, aki most a legnépszerűbb... Ez az az egy Putyin barát pacák volt. Ez egy Putyin barát pacák volt, tudtam volna. Hát ott mindenki volt mindenkinek a barátság, Tehát ezek a, ezek a mi e, nyugat- és kelet- és közép-európai e, hozzáállásunk, hogy, hogy Janukovics-ko barát volt. Janukovics volt, amikor a kucsinra támaszkodott, volt, amikor nem, volt, senki nem barátja senkinek. Egyébként majdnem mindenki. Poroshenko volt az összes létező ukrán párt és kormánynak már a híve, leginkább valószínűleg a saját ennek a híve, de ettől még akár jó politikus lett belőle. Csak azt akarom mondani, hogy egy kicsit komikus arról beszélni, hogy akkor most valami abszolút új jön. Most itt sem valami olyasmi történik, ami semmi ne, soha nem volt. Vége van annak az ukrajának, amely hát azért elég látványosan megbukott. Most túl mindenem bárkinek a mestertedésén azért ők saját erőből is eh, szépen leküzdötték magukat. Végülis ennek a küzdelemnek, ennek a leküzdésnek egy, egy, egy eminens figurája volt Boroshenko is. egyébként csak akkor csendben mondom, én nem tudom, hogy mikor fordult az oroszokkal szembe, de e, volt egy olyan elem is, hogy még tavaly nyáron, tehát amikor az oroszok elkezdték először mutogatni a muszkiaikat, hogy, hogy azért, ha nagyon Európai Unióhoz társultok, akkor azért itt is van veszteni valótok, akkor amint példás tatuálták, ez a porosénkó cukorkája volt, amelyet Igen, elvettek a vonokat megállították a határon. De talán egy gyárat is elvettek tőle kicsit. Igen, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy néha a politikai pálfogulásoknak van személyes érintettsége, és nem állítom, hogy ez nála így történt, én csak... Neked nincs csokoládégyárad? Nem, nem volt. Semmilyen gyárad nem volt, de nem is vágyok rá. De uh -huh. téged a gazdasági töködnél nem lehet megfogni? Vagy nehéz? Hát... Hát nehéz, <gül> még, még soha ilyen üzleten nem volt. Mit gondolunk Ficó sikeréről a szlovák köztársasági elnök választásom? Hát ez egy akkora siker, hogy akkor már rég bukott politikus ezen a környéken. Mi történt? Én szerintem egyszerűen az történt, hogy Szlovákia egy, egy normális országá kezdválták. És ezt a Ficó nem vette észre? Nézd, a politikusok mindig azt veszik észre, ha már amit akarnak. Tehát, De ugye arról beszélnek, hogy ugyanakkor miniszterelnökként folytathatja, ahol ott az ember azt gondolná, azt se nagyon érti az ember, hogy miért akart volna a ciklus közepén átülni. Igen, hát, na, én azt hiszem, hogy nagyjából így gond. ezt kérdezték meg maguktól a szlovákok is, és arra gondoltak, hogy esetleg valami olyasmit akar csinálni, olyan rendszert akar kiépíteni, amire ők. Köszönjük szépen, nem tartanak igény. Igény. Nem, nem kérnek belőle. És szerintem ez, ez egy... De akkor ezek szerint ez olyan, mint ami annak idején nálunk volt, 2006-ban vagy 2010-ben? hogyha az utcai jelzőtábla indult volna, az is megverte volna a fickót? Ficot... Mit tudunk az ellenfeléről, aki nyert? Ezt akarom mondani, is egyrészt semmit nem tudunk. Tehát ez azért, ez azért egy... Tehát először megdicsértem a szlovákokat, hogy, hogy valamit, valamit elutasítottak, de a másik meg azt kell, hogy mondjam, hogy hát azért beleugrottak egy, egy, egy nagy sötétbe, mert fogalmunk sincs, senki nem tud semmit erről az úrról. Sohasemmilyen politikai pártnak nem volt a tagja, és azon túl, hogy, hogy pénze van meg, hogy jóték, nem lehet valamit tudni, egy biztos, hogy nem fico, tehát az meg lehet akadályzat fico de legyen, de például az nincs kizárva, hogy ettől még mindig, mondjuk ha lesz, írnak egy új választást, hogy akkor miniszterelnökként megnyeri. Mert azért, azért az érdekes dolog, hogy sikerült ö, szavazatokat szerezni a második fordulóban az elsőhöz képest. Tehát az nem úgy történt, hogy akkor épp beesett egy ilyen nagy fekete lúkba, hanem hát igen, alul maradt, Elég látványosan alul valakivel szemben, de itt szerintem arról volt hogy a szlovákok arra szavaztak, hogy Ficó ne valósítsa meg azt, amit nem lehet tudni, hogy mit gondol, de abból semmi jó nem jön ki. Menjenek a dolgok nagyjából ö, hasonló módon, most nem a Ficó szemére gondolok, hanem a szlovák egész politikai fölállást, mint, mint ahogy. 98, tehát mecsár bukása volt volt. Ez is egy érdekes dolog, hogy például ki mikor kapja meg ezt a bizonyos védőoltást. A szlovákok ebből a nagyon furcsa, populista, ö, ilyen vezetőcentrikus politizálásból azért, azért egy kicsit mecsári alatt kaptak eleget, és kiábrándultak. bele, rájöttek, hogy ez nem vezet semmire, és utána, Azért ez látható volt. 98 után, meccsel bukása után Szlovákia látványosan fejlődni kezdett, elhúzott Magyarország mellett. Szlovákia tényleg jobban teljesít. Minden szempontból elhúzott, és a jelen szerint politikailag, tehát a politikai rendszer érettsége, a politikok sok ö, működése szempontjából is elhúzott Magyarország mellett. És azt hiszem, és ez egy nagyon fontos dolog, de ez most inkább hit kérdése, hogy ők közelebb vannak ahhoz a általam annyira vágyott rendszerhez, ahol egy politikai választás megnyerése után a következő nap mindenki nagyjából ugyanúgy megy dolgozni, és ugyanúgy vinténz a saját ügyeit, és ugyanolyan magánéletet él, és ugyanazokkal barátkozik, mint eljöttek. Akkor azt kérdezem tőled zárásképpen, hogy mit gondol az Európai Unió Brüsszel, mit olvasol, hogy Magyarországon döntő választások lesznek vasárnap? Ketté kell választani, hogy mit olvasok, meg mit gondol az Európai Unió, meg mit gondolnak ki, mit, mit gondol. Én azt hiszem, hogy a választás kimenetele az ezzel, ebből a szempontból kevésbé, bármilyen font, furcsa kevésbé fontos. Magyarország állapotáról van egy viszonylag rossz. Két, akkor ezt most ne is fokozzuk, mert ne politizáljunk. Azt kérdezem tőled, hogy te, ahol éltél, minek a függvényében volt szombaton vagy vasárnap a választás, tartott héttől vagy tíz, hétig, vagy tízig? Mert éppen azt néztem, hogy Szlovákia, ez kisebb, mint nálunk. Szombaton volt, oké, rendben van, Sávezkor akkor ezek szerint a zsidók azok valamikor délután mennek csak el, de hogy tízig miért tart a választás, azt nem tudom, mert azok, azért nem olyan délvidékiek meg végül is március végén még annyira nincsen meleg. Ez hogyan van Belgiumban, Spanyolországban, Kínában és egyáltalán? Szerintem egyébként Szlovákia pont a szombat miatt volt ilyen hosszú, de ez, ezt nem tudom. Ez teljesen ö, lóúrás szerűen függ hagyománytól, függ a véletlentől, sok mindentől. Tulajdonképpen ennek, ennek annyira nincs jelentős. Akkor azt kérdezem, ha nincs jelentőség, hogy átállítottátok ti is az órátokat, vagy tik nem? Ez, egész Európa, én nem tudok Európában olyan államot, amik ne állítam át. Jó, hát most rövidesen kapok majd egy e-mailt, amely megmutatja, hogy melyik én igen. Az, az kivétel, de hát az mindenbe kivételesek. Nagyon szépen köszönöm Nemes Gábornak a, azt a hozzáadott értéket, amit a műsorhoz tett hozzá. Roktár. A rockzene legnagyobjai. Hard rock, metal, west coast, progresszív rock. A Rádió 995 műsorán MG-vel minden szombaton déltől egyik, szülői felügyelettel vagy anélkül. Nincs korhatár. Az újságokban is mértéktelen izért szelektálásra kerül sor másodperceken belül, október 6-a előtt és közvetlen utána. Az üres lapokat félreteszem, azokra még lehet nyomtatni, többieket kidobom. 353 94, 51 figyelek, ha van, mire. Nekem nagyon tele lesz a hóciklón péntekre ezzel az egész És hogy miről, mivel azt a mai műsorban elmondtam. A mai műsorban is. Jó reggelt. Jó reggelt. Én a Sifarandás úgybe de szeretnék, mert gondolat erejéig visszatérni volt, hogy betelesztem állva, aki azt kérdezte a síszertől, hogy hogy lehet ilyen élhetetlen országba jönni, amire ugye síszert nem tudok mit mondani, csak azt, hogy azt ne, hogy elmenjen. De hát mit lehet egy olyan országba kezdeni, amelyiknek az egyik fele úgy gondolja, hogy a gyúcsán semmit nem tudott arról, amit az a jó ember a 70 milliójával elszuslágolt. A másik fele úgy gondolja, hogy a közgép, vagy közgépnek a 460 milliárd közbeteszdése, az teljesen jogos, logikus, mert hogy a törvény ezt lehetővé teszi. Mit keres akkor itt egy, egy olyan ember, akinek ez mind a két oldal elképzelettet, az elfogadottan és egyszerűen tiszán megoldás, akármit is hozzaváll. Már becsomagolt? Hát a legjobb uton vagyok fel. Halló. Jó Jó, jó. Jööjjjel. Jööjjjel. Jööjjjel. Igen. Már volt arról szó a múlt héten az Orbán plakátról szeretnék, hogy Magyarország miniszterelnöke, de megjelent egy olyan fölillat rajta, hogy április 6-án csak a Fidesz. És aki nem a Fideszre szavaz, az nem tartozik Magyarországhoz. Ezt mindenki egyénileg megéri, nem tudok erre jól válaszolni. Ugye erre úgy kéne tudni válaszolni, hogy április 6-a előtt, vagy április 6-án, nem április 6-a után. Igen, mert akkor már mindannyiunk miniszterelnöke lesz. Látszólag játék a szavakkal, valójában nem. Nézze, én nem csomagolok, de amiért én, e, ha hátat nem is fordítok, de eltávolodom a politikától, hetedikétől, annak az oka ez. Ebben teljes mértékben egyetértek értekem. Hát akkor kövessem. 353-94-51, egyrészt kövessen, másrészt legyenek szerkesztőtársaim, harmadrészt szálljanak be a jövő héten meghirdetett elemcserébe, számtalan lehetőség van. Nagyon sok. Úgy igen a csillag. 353-94-51, Ha abból indulnak ki, hogy az elmúlt időben milyen mértékben vásároltam CD-t, az például, ez a honpolánál egy nagyon fontos fokmérő, az az elmúlt időben nem alakult túl jól. Nem csomagolok, de van egy nagyon furcsa hangulatom. Nagyon. De az többé-kevésbé talán átjön a műsora, hanem még nem jön át, annak nem is kell. Igen. Halló? Igen. Igen. Jó reggel, Jó. szia, halló. Jó nem is, nem. Jó Jó A következőt szeretném önnek mondani ezzel a csomagolással kapcsolatban. Megértem már egy pár tavasz, egy pár holtöltét, most a koromot nem mondom meg. Csak annyit mondok önnek, hogy 94 vagy 92 ből amikor ön a Petőfi rádiót vezette éjszaka. Vigyerek? Akkor következő volt, én jártam az a Belgiumból, és alig vártam, hogy Frankfurthoz érjek. Ezt csak azért mondom, mert elég régi ismerősök vagyunk. Következő van, eldöntötte a lányom, három lányom van. Tehát én hat éve éltem Belgiumban, három lányom van. A középső eldöntötte, a két gyerekével, a férjével csomagolnak és mennek. Gondoltam, hogy nincs vége a történetnek, csak nem mondom mindig, hogy igen, igen. Jó, jól rendben van, oké. Tehát azért mondom ennek, hogy hát erre, ehhez visszaszólva erre az egész dologra, amit most folyik, vagy történik. Hát nem tudom, kinek erről mi a véleménye. Ők 40 közeliek, és elmennek. Azt nem mondom, hogy hová, mert nem hiszem, hogy kellene. Tehát erre válaszolok én, amit ön mondott, hogy 7. után meglátjuk, mi lesz szeretném volna, köszönöm. Igen. Néha furcsa a hangulatban Az utcát járom egymagamban Nincsen semmihez se kedvem de érzem azt, hogy nincs ez rendben így Megállok egy utcasarkon Merre tovább, melyik úton Elindulok, pár a klétek. A erre most még nem gyűjtöttem, bár tudnám puha te tudnám puha el, tudnám puha el, Öt 3, 5 perc van lesz hány, hogy tíz, figyelek, ha van mire. Az embereket nézem sorra. Fára karszal mind sietne. Találhatom merkünk. Bár... Találkozom askai János polgármester úral, és kitaláljuk, hogy milyen formában lesz a jövő hét szerda délelőtti FTC stadionbejárás tehát a közeli napokban mindenki várhat egy-egy üzenetet belejetsz, vagy nevet, vagy mit kell adni nem tudom, majd ma megmondja a polgármester úr ha krec benne lett volna én meglátogattam volna a Debreceni stadiont is de a honpula örömére a krecet elvesztettem igen. Jó reggelt kívánok! Szerintem ugyanúgy fog ez a kormány végezni, mint hogy a Janikovics végezte, meg ahogy a Berlusconi végezte. Ennek a telefonnak nem volt sok értelme, Mert ha a kormány úgy végzi, mint a Janikovics, akkor mindannyian úgy végezzük, ahogy a kieviek végezték a Majdanon, és ez talán nem egy olyan jó vicce, mint csak így egy mondat alapján beleegnyögni. gyorsan felszáll szembe jut, hát ha vársz rám Látod már, nem tétovázó Igen Megyek hozzád, meg nem Tessék Szép jó napot Önnek A Csakamásnak a talált a választásoktól lehetek ilyen Ma nem, de lesz még Jó réged Jó, jó a telefonos vagyok Felajánlanám ennek a Debreceni stadion bejárását és az együttetünk egy időpontot de miért mi köze van a Debreceni stadion? Öh, hát most ezt nem mondanám. Jó, akkor legyen szíves írja meg, és akkor aztán el lesz döntve. Tehát ahhoz valamilyen kötődés kell, hogy én ezt ebben éljek. Remélem, nem beszélem ki nagyon mértékben a hompolátok kelleténél. Ő soha se tartotta nagyra a én pedig egy ideig igényt tartottam az eszére, próbáltam vele. A maga módján barátkozni, aztán mind a kettőt elvesztettem, hogy ő elvesztette a jó zeneszét, ezt nem tudom. Az idő egyelőre a humpolát látszik igazolni. Magányos tevékenység ez az árbózkosárban ülés. Itt csajozni se nagyon lehet. Egyrészt nagyon nehéz elférni szex közben az árbózkosárban. Másrészt nagyon bonyolult elmagyarázni a nőnek, akivel az ember szexel az árbózkosárban, hogy a fejét tartsa úgy, hogy én közben nézhessek kifelé. Tehát csókolózni például konkrétan azt nem lehet... Három ebből az Három napja újra a könyvben. Háló, egy jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen! Emlékszik mikor beszélgettünk? Én azt hiszem, hogy magára úgy ahogy van nem emlékszem, de ahányszor hallom, mindig igyekszem elfelejteni. Tessék. De miért? Hát beszélgettünk magával, még mondta, hogy szólítsam is le, ha találkozunk. Igen, akkor igen, ez így van. Ak oh, igen, de azóta mi történt? Csak azt szeretném mondani, hogy remélem, ő nem azt fogja csinálni hetedike után, vagy hatodika után, amit Mesterházi mondott. De könyörgöm, az akkori beszélgetést miért kell egy telefonnal így lerontani? Tudják, emlékezzenek vissza, ő volt az, akit én visszahívtam. Hasra voltak esve a telefonbeszélgetéstől, és én akkor se hittem, hogy a hölgy megigazul. Minden nap pedig nem vagyok hajlandóvel egy ilyen beszélgetést folytatni. Ha a honpolára, a lányomra nem jut ennyi idő, akkor rá se jut. 90, meg egy óra elérhetőségem 3.53, 94, 51 már nem sokáig, mert nem akarok elkésni Jó reggelt! Jó reggelt! közlekedés mehet? Igen aki csak lehet, teheti, kerülj el a könyveszármán körül, Tehát itt most felfestettek egy busz sávot a, a, a kerepesi út felé, és azóta totál dugó minden. Köszönöm a jelentést, sajnálom az apropót. És akkor mégis teljesítem az előző telefonáló kérését, és az a számmal köszönöm is el. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. a mondandóból, könyörgöm, hát bármivel kapcsolatban, de tényleg. Tessék. Mondom, tessék. Jó csak azt mondtam, előbb, hogy Meg egy óra, azt mondtam. Azt mondtam. De tényleg, emiatt telefonált? Meg egy óra, azt is mondtam. Csak a maga kedvéért, hogy elvegyem a kedvét a betelefonálástól. Sok tojás. This is the hero in the A horkor, csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ földi A központok kapta, hogy maga alá rakja, érlelje szerényen, üldögéljen egy régen, mindenki a saját maga cserél. Már reped ez a burkas, előbúlik egy durva lelkületi egyén, pervers kretén, ő és férfi a s úgy hozza kedvel, lesz, műnöz. Minden eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna hely, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szílik dróton forogni? S bármi felvillam, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mi? Jöhet éjszakról néli éjszaki fény, de belenyúlhat a russz, medve, mancsa és a Germán... 3.53.94.51, még mindig van közel három perc. Négy perccel múlott, 3.95.9, meg egy óra. Midén eljé majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szűnik forogni. Figyelek! Bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre védelem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz mebbe Mancsa. És a germánság, ma már tényben itt nincs, Csak a házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság? S közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszakot hozzá.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 Utoljára pénteken fog felhangozni ez a dal, és a jövő héten biztos, hogy nem, és az uniós választások környékén se valószínű. 3.53.94.51 először, 10 perc múlva lesz 8 óra, meg még kettő. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de ha a russz megbe mancsak. És a kuldokló Európai kéznetán Végleges mélybe ragadja Melyiket húzzon fog országunk, amely És lehajlik-e merre a mar 353-94-51 Másodszor Ha már védte lennél aki kibartja no de mely vas lesz az a tűzbeli vas kérdem ha népünk nagy hirtelen szint hal vagy mely egyben megyünk úrna elég boríték bazárt vagy egy választás mely sors döntő mert vissza nem vonható tőled úgy hílek hogy elromtott már ha magyar szavazó 353, 94, 50, és senki többet ha nem ez volt az utolsó adás, akkor csak kísérleti adás volt. Elérhetősége minden dörök.fialajanos Vajon egyben elé,